Nem. fogom zokon venni? Én csak boltba járok, sajnos kocmába van. Nem. nem. fel Jancssi! Elég. Mijal a A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kínlódik már itt? No, Őszintén remélem, hogy velem tartanak egészen 9 óráig, mert ha velem tartanának, akkor mód lenne arra, hogy a műsor végén beszélgessünk egymással, mert hogy másodperceken belül felhívom Tamás Gáspár Miklóst, aztán felhívom. Néder Müller Pétert, aztán fölhívom György Javis, Benedeket, és nagyjából 8 óra 30 és 8 óra 40 perc között felszabadulunk egymás számára. Ma 2020 október elsőjén csütörtökön 2 és 2,5 perccel negyed 8 előtt. Ez a Kejfej Jáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, ha hallgatók a nézők, valamint a Netezők és Fiala János 14 éven aluliaknak nem feletté és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora, itt a fővárosban nagyjából 12-14 fok van, és ennek a duplája biztos, hogy nem lesz meg. Valami esik, valami nem esik. A közlekedésben erre a relatíve nedves úttestre legyenek szívesek figyelemmel lenni. Rengeteg dolgot elmesélhetnék a tegnapomról, de akkor Igipop nem tudna kifejlődni, és rögtön utána nem tudnám felhívni TGM-et, úgyhogy nem húzom az időt. Egy telefon belefér, annál több nem. On, a temesgás, Összeszedtem egy csomó záró jelentést a hazámról. Ezek a közelmúltban elvégzett vizsgálatoknak az eredményei ebben olyan zárójelentés van sebészetről, belgyógyászatról, onkológiáról, minthogy az eszefe új kancellárja azzal fenyeget, hogy nem utal fizetést, nem engedik be az egyetemre. Aztán van itt olyan papír valami másik osztályról, egy másik kórházból, vagy egy kor, ugyanannak a kórháznak egy másik osztályáról, ettől a fülem is ketté állt, hogy az ellenséges légkör miatt végleg kivonul a sajtóból az emih, és ezt az érintett Klubrádió egyébként egyáltalán nem taglalja, pedig hát ott részéről is bír ez a Drága jó emi. Még... Csak bírt. Nem. De. Még hát az, az folyamatban van, nem, nem, nem. nem. Jó, Do átmint, doktor úr, az folyamatban van, és erről a folyamatról egyébként Arató András legutóbbi beszélgetésünknél egy árva kukkat nem beszélt. Ugye pedig itt még azt is felrólja neki a belgyógyász, ha belgyógyász köves lomó, hogy az ő szobájában ül, mármint az általa megvett ingatlan szobájában ül Arató András. De egy másik osztályról, meg azt hallom, hogy megvédjük az édesanyákat az LMBTQP szörnyektől, és Torockai László tüntetésre hív már azt követően, hogy egy másik kollégája könyvet darált, amire Tompa Andrea azt mondta, hogy akár könyvégetés is lehetne, de nem. Aztán van itt egy asszony, valami biztos, aki meg azt mondja, hogy ő sose bántott magyar embereket, de közben nincs nagy véleményel a magyar demokráciáról, mert az igazságszolgáltatás a sajtó, a korrupció, szóval ezek itt mind sérülnek ebben a pár ezer négyzetkilométerben, ami egyébként trianon után sokkal kisebb lett, mint ahogy egyébként mi, vagy ti, vagy ők, vagy én nem tudom, hogyan kell ragozni szeretnénk, szeretnétek. És akkor én ezt nem folytatom, mert így sem biztos, hogy a doktor úr mindenre reagálni fog tudni. Először is azt szeretném ezek után elmondani a doktor úrnak, vagy azt akarom kérdezni a doktor úrtól ennyi zárójelentés után, hogy van itt valami baj, vagy én valójában félre vagyok vezetve, mert ezek a zárójelentések, ezek gyakorlatilag teljesen lényegtelen dolgokról szólnak, ilyen bajok mindig voltak, vannak és lesznek. Nyugtasson meg, doktor úr! Az, hogy a dolog tragikomikus, az nevezessen bennünket félre. Tragikomikus? Tessék. Tragikomikus? Tragikomikus, igen, ez az egész. És mármint a Magyarország jelenlegi politikai, társadalmi, gazdasági, egészségügyi és környezeti helyzete. Ugye az történt, mint tudjuk, hogy a Színi Akadémia, hogy eh, emberi néven nevezem ezt nevezem a rémes rövidítéssel, hogy SZFE, hmm. uh, nem tudja se használ senki, a, bár rá lehet szokni minden rémségre. Uh, a, uh, ennek a kancellárjával kineveztek egy képesített lövész ezredest. Na már most. Uh, Ez baj, a, doktor úr. Kérem. Ez baj, doktor úr. Ez hallan. Ez allatlan. A maga rémületességében és a maga idéjútasságában. Egyszerre, ugye egyrészt hát ez mégiscsak ijesztő. De az ezredességével van baj, vagy mással? a kettővel. Igen, egyrészt nevetséges, másrészt rémületes. Ugye egyrészt egy katonát, magas állásokat korábban betöltött hivatásos katonát neveznek ki a szími akadémia ére ugyanakkor ez a rettenes, férvelmetes ezeres, kint toporog az épületről, és nem tud be Szóval, mi egész egyszerűen hallatlan. De cserébe viszont beígéri azt, hogy itt nem lesz fizetés. Jó, hát az egészet persze itt fogjuk zúzni valamilyen módon, hiszen ugye most ugye végérvényesen távoznak a lemondott tanárok. Kinevezte már ez a, hogy hívják, Vignyánszky Attila Kinevezte az új rektor helyetteseket. doktor, évén. nagyjából van még egy negyed óránk. Ez nem olyan nagyon kevés, és nem is olyan nagyon jó, sok. Jó, mi igen. a baj szóval... evel a bonyolult nevű intézménnyel, illetve mindazzal, ami körülötte zajlik? Van-e vele bármilyen baj És Ha igen, mi az? Hogy érted ezt? Hát úgy értem, hogy van-e baj evel az szf vagy csak ott most nem éppen értem. zajlik az élet? Milyen baj. Hát, hogy Hol? probléma. Vagy hogy csak. Tehát, hogy mi. A kormányjal van probléma. De mit csinál rosszul ez a kormány? Mindent. A, ebben az ügyben legalábbis, az égvilágon mindent. Tekintetlen arra, hogy egy komplikált stiklivel, amelyet rossz újságírók privatizálásnak neveznek, az állam egyik szektorából a, a hivatalos által korbánzott szektorából, a mély állami Oké, okay, de hadd kérdezzek valamit. Annak egyetem, idején, amikor én engem fogos. meghívott a poszra műsort vezetni Jordán Tamás, és engem a Molnár Gál Péter készített föl, majd az első nap összerugtam a port a Babarcival és a Zsámbékival, és ezt elmondtam Igen. a Molnár aki azt kérdezte Igen. tőlem, aki felkészített, hogy mondja Igen. fiala, van magának jogosítványa? Mondtam, van. Mondta, akkor jöjjön haza. Mit mondasz te most mindazoknak, akik ott készülnek tanulni? Tehát ebből mi lesz Egy így? pillanat? Talán, talán, talán megengedhető, hogy elmondjam, mi történt. Persze. Mert ugye ezt senki nem uh, úgy, hogy ezt segítően ábrázolta. Uh, Figyelj. Úgyhogy egész egyszerűen, ugye állami pénzen, állami uh, uh, kinevezésekkel egy politikai csoport fönhatósága alá helyeztek egy csomó egyetemet, így például a Corvinus nevű közgazdasági egyetemet, továbbá a kézművészeti egyetemet, és most a Színi Akadémiát is, Ezáltal egy ideológiailag, politikailag és személyileg összetartozott csoport, amelynek ilyen normálítani miniszterelnök áll, a magáévá tesz a költségvetési szérából kihasított fölsőoktatási intézményeket, ami egyrészt a jogszokással, másrészt az alkotmánnyal, harmadrészt az állam nemzetközi kötelezettségeivel áll ellentétben. Ez egy kisebb arányú, de meg már megszokott uh, pucs, államcsény. Uh, és uh, ez a baj a Szími Az, hogy a Szími Akadémián milyen szakmai munka folyik, ennek a megítélésére nem vagyok. Oké, okay, neked, nekem mi dolgunk van ezzel? Van-e dolgunk hogy, egyáltalán? Hát, Hogyne volna, mint magyar állampolgárok. Mi a dolgunk? Van, az, hogy a jogsértésre és a disznóságra felhívjuk a közönség figyelmét hamára, ez ugye, ver a Ez Vera Jóra Vára tartozik és mindazoknak, azokra, akik jó ura, a jelentést hazánkról? Jóra nem Jóra Vá. Jóra Vá. Elnézést, Jóra Jó. Elnézés, el. jó Eddig, Eddig megúsztam, hogy helyreigazdítsen, ez két, egész hosszú időt telt el. Igen? Bocsás, hogy hát, mind a két magáhangzó kiejtendő. Igen, be van. És nem tanulni. francia, hanem cseh. Oké. Okay. És, uh, és uh, az ő jelentésének semmiféle különösen jelentősége nincsen, már megint közölte velünk az Európai Unió, amit tudunk, hogy rossz helyzetben vagyunk. Kösz. Oké. Okay. Uh, és nem helyes, miért ne? Szegezhetnék le ők is. de ja, semmit a következménye nincsen. Ennek azért van jelentősége, mert nincs következmény, mert egyébként a lesz... Pontosan. Pontosan. Pontosan. Okay. És erről a németek tehetnek? Miért németek? Hát mert ugye a jogállamisággal kapcsolatos szankciókat most ott az Európai Unióban ők lazították ezzel a szavazási rendel, Magyarország is de az még nincs megszavazva, de, de kétségkívül ez a megoldás lesz. De hát az Európai Uniónak eddig sem volt igazán jogi módja arra, hogy közbeavatkozik ilyen esetekben. És ez baj? Hát mire való ez az egész Európai Unió? Mire való ez az Európai Unió, doktor úr? Az Európai Uniós két dologra való, a, az egyik, amiben nem teljesen mertentő rosszul valamiféle szabadkereskedelmi társulás, amelyben a tőke és a munka szabadon cirkulál, és ez bizonyos esetekről eltekintve általában hasznos a részvevőknek, persze, mint mindig főleg a gazdag a részvevőknek, de ez általában is így szokott lenni az erősebbek is akadnak, abbak szoktak általában a e, nyertesei lenni minden olyan partinak, amiben gazdolók és szegények állnak egymáshoz szembe. E, és, és másrészt pedig ugye sikerrel akadályozta meg eddig az Európai Unió a különféle tagjai közötti állást és az része volt a nagyon hosszú e, európai békének. Ez kétségkívül egy nagyon kiváló dolog, és és mit lehet mi... felrúni a hibalistára? Mit lehet a hibalista el... ugye akkor, akkor kezdett rendkívül előteljesen megnőni, amikor a kelet-európai országok felvették az Európai Unióba, és ezáltal a háború előtti e, e, európai törésvonalak és még kirajzolódnak. Ez rossz döntés volt, vagy rosszul viszonyultak az új helyzethez? Nem, a kelet-európai államok viszonyultak rosszul, az is új helyzethez. És innentől kezdve az egész és el és Ez teljes értetlen széte. És e, mereven, és e, fogadták körülbelül az, hogy majd csak elmúlik valahogy ez a probléma. És elfogva, vagy soha? Nem. Na, hát nem soha, azt nem tudom. Tény az, hogy, hogy egyelőre biztosan nem, és teljesen egyértelmű, hogy nem mondom, még akár első világháború előtti törésvonalak is. Tessék megnézni például, hogy a melyek azok a, az Európai Unió, melyek azok a tagállamok a, a legillesebben szemben állnak a e, menekülteken való segítséggel. Ezek Magyarország, Lengyelország, Csehossz, Csehország, Szlovákia, Szlovénia és Ausztria. Tehát ezek a volt Osztrák-Magyar Monarchiának a területei, amelyek pontlen illesen állnak szemben a nyugattal, mint szemben álltak a 1914 Uh, úgyhogy... De szeretném neked elmesélni ezt a fantasztikus élményemet, nagyon röviden fogom. Gulyás István átment az M1-ről az M5-re, Gulyás István, ő egy műsorvezető, aki annak idején az EHO-televízióban, meg a hírtelevízióban fontos ember volt, és engem az EHO-televízió. Rendben van, de az, az EHO-televízió annak idején szerintem ő szerződtetett arra a rövid időre, amíg ott voltál, téged is. Igen, azt én teljesen Rendben van, jól, de mindjárt itt vagyok. Én. Valaki említette nekem. Aki, én abszolút nem aki nem emlékeztet adat. erre. És ott ült Bogárdi Szabó Istvántól, Fabinnyi Tamáson keresztül, Köves Lomón át, nagyon sok. Ember ült ott, Ferenc pápa nem ült ott, és Bogárdi Szavó István elmondta, hogy hát mit látnak ezek a szíriaiak a moziban, hogy a nyugat-európaiak nem csinálnak semmit, ott nem dolgozik senki, ott csak henjenek, járnak és szexelnek, teljesen nyilvánvaló, érdekes volt hogy... az a pus. <gül> nyilvánvaló, hogy ide akarnak jönni, ráadásul, ahol a rómaiak élnek, ott úgy kéne, hogy éljenek, mint a rómaiak, ez se teljesíti nyugat hát, csodálkozunk-e azon, hogy ilyen értékválságos Nyugat-Európa van, amely képes nekünk előírni különböző dolgokat, és ott senki nem szólalt meg, úgyhogy komolyan magam is elgondolkodtam azon, hogy tényleg ilyen a -e Nyugat-Európa, mert hát olyan... 87-ben írtam hát egy eszét, amelyben kifejtem, hogy az értékválság kifejezés értelmetlen. Bogárdi Szabó Istvánnal kéne megbeszélni, mert ezek szerint ő el van csúszva 23 évvel. 33 Hó, a teljes magyar publisztikai elcsúszva, mert folyton ezt az ilyen értelmetlen abszolút kifejezés, mint a Ott olvassa a is. Jó, Nyugat-Európa és Kelet-Európa, vagy ha tetszik Közép-Európa párbeszéde, a süketek párbeszéde, vagy az micsoda, Nincs mint az ember lehet? úgyhogy nem kell süketnek lenni. És nem is mi kérsen... Minek? Ö, ö, Erre kell terem, berendezkedni, a... ami most van? De hogy is? Tehát alapvetően, alapvetően az emberek, akik Nyugat-Európában és Közép-Európában laknak, azok beszélnek egymással. Itt politikai irányvonalakról van szó. Egész egyszerűen a ö, liberalizmusnak és az individualizmusnak az a nyugat-európai világa, amely a korai reneszánsztól kezdve kifejlődött, az látható a kelet-európaiaknak idegen. És ö, ugye mindenki azt gondolta, én is. Ö, 1989-ben, hogy a kelet-nyugat szembenállás az részben egy ki erőszakolt dolog, és hogyha a vörös hadsereget kivonják erről a területről, akkor hát nem is automatikusan, de gyorsan megszűnik. Most sokkal élesebb. Miben tívesztett? Ség. Miben tévedtél? Abban, hogy, abban, abban, hogy ennek, a, ennek, a, ennek a szembenállásnak és különbségnek az oka. De nekik másféleképpen nő a hajuk, vagy nekünk, vagy ez miért van így? Nem értem. Miben? Másféleképpen nő a fejünk, vagy a hajuk. Ne, meg ne mit, mit ezzel. Hát, hogy, hogy mi a különbség oka? Tehát, hogy ez egy szocializációs kérdés, ami örökké így marad. Szocializáció kifelés hagyjuk, annak sincs értelme. Rendben van, akkor ez Tényi egy nevelési az, hogy... kérdés. Tényi ez egy átok, túrán átok. Történelmi, történelmi, gazdasági és politikai hagyományok. Amit nem hát lehet meghaladni. Hát, reakció szerint nem sikerült eddig, de nem is kell följönni meghaladni. Az is lehet, hogy a különállás is jó dolog. Minden esetre tudnunk kell róla, hogy ez a különállás ez, ez fennáll. Ugye egyrészt mi szegényebbek vagyunk, másrészt pedig a, mondom a liberalizmusnak, az individualizmusnak, ami összefügg, természetesen a tudománynak a fővilágosodásban játszott szerepével is és sok minden egyébbel, az eh, Kelet-Európában most pont olyan népszerűtlen, mint amíg népszerűten volt a 19. század eh, utolsó armadában, amikor kialakultak azok a politikai eh, szembenállások, amelyek máig jellemzik. Ennek eh, velejárója, a vagy ennek egyik szimptomája a könyvdarálás, vagy ez most egy teljesen rossz kérdés? Ilyenek másút is előfordulnak. A fanatizmus az igazán nem egy Kelet-Európai jelenség. Oké, okay. mekkora baj van, főorvos Van-e baj, mit kell csinálnom? Beteg vagyok? Ö, azt nem tudom, hogy te beteg vagy, e? A <gül> lélek, az beteg? De nem betegség, ezek társadalmi jelenségek. Amely, Aggasztóak? Kell veled csinálni valamit? Hagyni kell? Elmúlik? Harcolni kell. Hát nem, egyszerűen harcolni kell ezek ellen. Természetesen Reményel, reménytelennel? Ha volnának hát. politikai küzdelmek, és nem e, sikítozna mindenki, hogy ja Isten, nem akarok semmiféle politikát, bal és jobb között nincs különbség, csak szakmaiság, meg hasonló marhaságokat lehet valami, e, hogyha ezt valamiképpen sikerülne e, magunkatot vagyni ezt a képmutatást, akkor azt lehet mondani, hogy e, a könyvdarálás, darálás, az egy olyan szabadságjelenes merélet, persze a jelen esetben, is, esetben komikus, Elvégre nem százezrek követelik a, azoknak a gyerekeknek szóló könyveknek a bezúzását, eh, amelyek megjábrítik azt a tényt, hogy a társadalomban előfordulnak eh, eh, homoszexuális és transzexu, transzexuális egyének, ami egy közismán dolog, eh, de hát itt nem millió követelik az ilyesmit, nem rettegnünk kell, hogy könyvmagyák fognak ropogni, és közben felvonul az eszesz hanem azt látjuk, hogy egy amatőr politikus asszonyka próbál magának valami föltűnést szerezni, Hát akkor már mindenki földűhödik, és őt is bánják. Oké, okay, rendben a van, akkor hogy legyünk keretes szerkezetűek. Doktor úr is szeret úgy operálni, hogy közben nincs ott a sajtó, és a párt nem mond neki semmit se. Vajon a színházművészeti egyetemisták jól, vagy rosszul tették, vagy rossz a kérdés, hogy a politikát távol akarták maguktól tartani, mert azt gondolták, hogy enélkül fogják megvívni remény, vagy reménytelen küzdelmüket megfelelő része aláhúzantó. Ez értelmetlenség. Hogy lehet a politikát távol tartani magától bárkinek, aki a társadalomban él? Ez egyszerűen nevetséges. Ők is politizálnak, ők nem nevezik ezt politizálásnak azért, mert az ő politizálások nem a hatalom megszerzésére irányul. Mert a politizálás soha nem csak a hatalom megszerzősére irányul. Valamennyien, akik szeretnénk valamilyen változást látni, akik szeretnénk igaznak tartott preferenciáinknak, valamiképpen érvényt szerezni, mi politizálunk, akkor is nem akarunk miniszterek lenni, vagy rektorok, vagy rendőrt, főnökök vagy kancellár, helyzetesek ja. vagyunk. Oké, okay, akkor egy utolsó kérdést engedje meg doktor úr. Értem, harcolni kell, és ezt eddig is így tettem, időnként ezt együtt is megtettük doktor úrral, de azt kérdezem doktor úr, hogy honnan fogom tudni, hogy én jó ügyért harcolok, mert hogy a belső hangom az folyamatosan beszél, de sokszor vagyok abban a helyzetben, mint a viccben, hogy nem egy ember, hanem nagyon sokan közlekednek velem szemben. Az evidens, hogy nekem tudnom kell, hogy mi ellen kell harcolnom? Hát az nem ártana. Erre szolgál a gondolkodás, erre szolgál a társadalomtudomány, erre szolgál a vita, erre szolgál embertársaink véleményének meg Doktor úr, mit gondol arról, hogy az igazságérzet, mint olyan, ha létezik, az egyébként Magyarországon nem milyen... léteznék? Tessék? Hát, hogy nem léteznék? Hát Akkor az milyen állapotban van ma Magyarországon? Hát nézd, az igazságérzeten ugye különféle dolgokat értünk. Különféle erkölcsi rendszerek hm? vannak, amelyek különféle dolgokat tartanak helyesnek és szükségesnek. Például vannak emberek, akik az egyenlőség hívei, uh -huh. és vannak emberek, akik azt gondolják, hogy az érdemet kell jutalmazni, és azok, akik szerintük többet, többel járulnak hozzá a közjóhoz, mint mások, azokat több jutalom érje. Ugye, ezek létező, az igazságjelzetik létező, közismert formái, és közöttük évezredes vita áll fönn és hát ez a vita továbbra is kell, hogy folytatódjék, és helyes van, hogyha valóban valódi már folytatódnék, és nem pedig árságosan eltakart és elfártyavazott módon, ahogy hazánkban sajnálatos módon szokás. Nagyon szépen köszönöm, hogy úr Hajlandó volt rám időszentelni. Tartok tőle a jellegi állapotom megköveteli, hogy előbb-utóbb ismét megmutassam önnek a testemet és a lelkemet. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen, viszont hallásra. Viszont hallásra, mindenkinek minden, minden jó. Tamás Gásvár, mikrost hallottad? akkor következzék két támogatott tartalom, jöjjön elő Berzsébet város! Lehet. A vonalban Niedermüller, Péter, Erzsébet város a beszélgetést az Erzsébet városi önkormányzat támogatja. Meddig tartott ennek a fővárosi közgyűlés ülése? Mert én a városligetig néztem, mert azt ugye nekem meg kellett néznem, és akkor megnéztem már a negyedik pontot is. De aztán, amikor én hívtalak téged, csak azt tapasztaltam, hogy még mindig tart. De meddig tartott? Hát végül is 48-ig, kicsit 48 után lett vége. És két órakor kezdődött, csak hogy így hallgattam. Igen, igen, nem arra, arra. Nem kezdődött. Igen, erre emlékszem. Amikor fölálltál és hazamentél, akkor ha valakinek beszámoltál róla, vagy magadnak nem írtál naplót, de írtál volna, mit mondtál volna, vagy mit írtál volna bele. Az először is, amikor akkor sajnos nem hazamentem, hanem az ATV-be. De e, ott, ott is az önkormányzatiságról volt szó. Szóval, hát én azt gondolom, két dolgot írtam volna bele. Az egyik az, hogy különösen az ülésnek az eleje, az első rész, mondjuk így, a első 5-6 pontnak a megtárgyalása, amiben nyilván centrálódni Én kimaradtam volt. a legerejéből, és ott mindenki azt mondta, hogy ott valami iszonyú méltatlanság történt. Az mi Erre volt? van szó. Folyamatosan méltatlanságok történtek. Én, én, én azt gondolom, hogy ennek több oka van. Nehezen tudom nem azt mondani, hogy a, a, a mostani ellenzék, tehát az ugye a Fidesz-KDNP frakció, de ugye egyszer még mindig frusztváltak, és nem akarják megérteni, hogy ma már egy másik politika van, egy másik világ van, nagyon nem szeretik ezt az új SMS-t, és minden lehetőségükre álló eszközzel igyekszik ezt okszoljálni. Szóval... Igazándiból, eh, hogy mondjam, egy ilyen, eh, később maguk is mondták, vagy azt gondolom, hogy teljes egyetértés uralkodott a tekintetben, hogy az ülés elér tényleg teljes mértékben méltatlan volt egy ilyen testülethez, és akkor arról nem is beszélek, hogy tegnap volt az önkormányzatok napja a eh, 30 éves évforduló. Hát miért már megünnepeltétek? Mondom, én, érgelem, én magam, megmondom őszintén, hogy így viselkedik ez a testület. Nagyon gondolkoztam is, hogy valamit most már ottan mondok, hogy hagyjuk ezt abba, de aztán azt gondoltam, hogy nem az én feladatom, hogy mondjam, illemórákat tartani. Ó, én, én belekezdtem, már... de, de nem sikerült nagyon messzire jutni. Én a legkülönbözőbb emberekkel SMS-eztem, azt hiszem, hogy rövidesen rám fog szólni anyukám, vagy valaki, hogy fiam fog vissza magad. Szóval én azt gondolom, hogy ez nem, nem, nem, nem volt jó, különösen a városliget kapcsán, és hát a kormány előző éjszakai rendelete kapcsán eh, voltak, azt gondolom, hogy nagyon csúnya csúsztatások. Hát mindannyian tudjuk, hogy a kormánynak ez a rendelet, amit éjszaka hozott, vagy éjszaka tett közzé, az miről szól. Tehát akkor nem érdemes úgy csinálni napos időben, mintha esne az eső, vagy esős időben, mintha sütne a nap. Akkor szembe kell nézni a tényekkel, igen, a kormány. Okay. Egy olyan ez rendelete. egy nagyon fontos dolog, és ugye közvetlen utána Györgyem is Benedekkel fogok beszélgetni, és a semmi másról nem fog szólni, szól, csak erről. de ennek a... Megágyozhatunk a szónak abban az értelmében, hogy született. Ugye egy. Hey, hey, most meg kell néznem, hogy ez egy kormány. kormány határozat vagy kormány rendelet. kormány rendelet. A kormány rendelet magasabb jogszabály, mint amilyen majd a, a fővárosi közgyűlésnek a rendelete lesz. Mindaz, ami tegnap született. Az vajon mire jó. Hát ugye mindenki, arra jó, hogy rámutatunk, hogy a kormány nem tartotta be a szavát. Mert ugye volt egy korábbi megállapozás. Ebben neked igazad van, de mégsem napoltátok el, hanem úgy döntöttetek, hogy ezügyben... Pontosan. Pontosan, hogy így döntöttünk, mert az egyszerűen nem megy. Hogy van egy megállapodás a kormány és a főváros között, majd a kormány egyik pillanatra a másikra úgy gondolja, hogy azt neki már nem kell betartania, és hoz egy magasabb rendő jogszabályt, amire minden korábbi jogszabályt felülír, és a városünket teljes beépítését rendeli el. Tehát egyszerűen akár magasabb jogszabály, akár még magasabb, ez egyszerűen megengedhetetlen, hogy egy megállapodást így egy Azért van Legyünk pontosak, mert ezt egyáltalán nem rendeli el. Azt írja az ezzel kapcsolatos MTI szöveg, amely egyébként talán a Várslegett ZRT-től származik, hogy a jelenleg is hatályos főváros építési szabályzat sarokpontjait emelte kormányi rendeleti szintre. Hogy ott van egy mondat ugyanebben a rendeletben, amelyik azt mondja, hogy az a rendelet, amit most a kormány hozott, az a városrégetnek az építési szabályzatait semmisnek Tekint, Bizonyos területeken igen. Én nem. Tehát ha most még egyszer mondom, lehet itt osztani, szorozni, matatni, masszírozni, nem így van, nem úgy van, nem ott van a vesző, meg nem ott van a pont, de a lényeg az az, hogy a kormány egy megállapodást felrugott. És én azt gondolom, hogy a fővárosi közgúri... Elnézést, a felrugás az nem ott kezdődik, ha ezeket az építkezéseket megkezdik, effektíve? Nem, a felrugás ott kezdődik, hát hogyha te kötsz valakivel egy megállapodást, kötsz velem egy megállapodást, reggel 7 óra 30-kor beszélünk, majd én éjszaka visszai, nem is visszaírok, csak közzéteszem, hogy én nem fogok Fiala Jánossal reggel 7 óra 30-kor beszélni. Ez egy megállapodás, ez a felrugása. Tehát nem lehet egyszerűen meg kellene végre érteni, hogy ez egy olyan politikai kultúra, ami a bizalomnak a legminimálisabb mértékét is tömszeteszi egyszer és mindenkorra. Ezek után milyen olyan megállapodás köszön a főpolgármester úr, vagy bárki más a fővárosból, a kormányzati képviselőkkel, hogy ne az járjon az agyába, hogy édes Isten, mikor fogja ezt a dolgot förrugni? Ugye ez nem úgy lehet szokott lehet puhítva lehet. lenni, hogy valójában itt nem arról volt szó, hogy nem épülnek föl, hanem egészen addig nem épülnek föl, amíg meg nem változik az ezzel kapcsolatos politikai megegyezés. Amire most azt mondta a fővárosi közgyűlés, hogy ők egyébként már, akik így döntöttek, nem gondolják azt, hogy ez ügyben bármikor is lesz változás, ami pedig a kormányt illeti, az továbbra is rendeleti úton lehetővé teszi, hogy a fővárosi közgyűlés egyszer gondolkodjon másféleképpen. Ennek a dihotómiája, amelyet te így írtál le, én úgy, de gyakorlatilag ugyanarról beszélgetünk, vagy beszélünk, ez feloldható, vagy feloldhatatlan? Ugye ja, a kormány azt szeretné, hogy a fővárosi közgyűlés egy olyan határozatot hozzon, ami a kormánynak tetszik. Ez így. Van. Igen, de hát mi meg nem azért találtak ki minket, nem azért hatalmaztak fölményt a választók tavaly október 13-án, hogy mindig azt tegyük, ami a kormánynak tetszik. A kormánynak tudomásul kellene vennie még valamit, amit én tegnap elmondtam, de hát mintha a falnak beszélne az ember. A budapestieknek a jelentős többsége nem akarta ezt a projektet sosem. Lehet most megint eljönni a számokról, hogy de 68, nem ért Ez a tény, hogy a döntő többség nem akart ezt. A kormány ennek ellenére elkezdte ezt csinálni, erőltetni, és azóta is csinálja, erőlteti, és nem hallgatja meg az emberek véleményét a tekintetben, hogy nem akarják ezt tudatni. azt akarták, még egyszer mondom, a többség, nyilván vannak olyanok is, akik ehhez a többséghez nem tartoznak, de a többség azt akarta, hogy megmaradjon a főváros egy tüdejének ha szabad Két van, dolgot túl, szeretnék ezükben kérdezni tőled az Ö, azzal kezdem, hogy Fülyes Balás így, Horvát Csaba úgy lengette be a népszavazás lehetőségét. Végül is a felek, bárki, miután kitalál egy jó kérdést, ami úgy átmegy. Mi akadályozza meg a feleket, adott esetben téged, vagy a fővárosi közgyűlést, hogy ezt a népszavazást kezdeményezze? Ez nagyon sok mindent eldöntene. Beleértve, hogy érvényes lesz-e, vagy érvénytelen, természetesen ez nem egy könnyű dolog, de hogy a vasárnapi bolzárnál is kénytelen volt a hatalom meghátrálni, úgy most is meghátrálna, ellenkező esetben pedig e, a fővárosi közgyűlésnek kéne meghátrálnia, mert hogy a nép szava dönt, vagy döntött. Vagy ez egy El, rossz kérdésfelvetés? Nem, egy rossz kérdésfelvetés. Tegnap a már be is ő, nem jelentette, de minden eset, hogy te fogalmaztál, belepegtette ennek a lehetőségét. Erről fogunk beszélni a következő napokban. Ezt én ebben mindig, mindig tájékozatlan lehetőség. vagyok, és ezért elnézést kérek. Ez fővárosi vagy országos? Én azt gondolom, hogy... Mert az egyiket én... visszadobta a kúria és nem tudom, hát, most. Igen. Most én sem tudom, hogy de egy De biztos, ez a vagy ez alapvetően fővárosi. Tehát én, hogyha ezzel kapcsolatos egyeztetések vagy megbeszélések lesznek, én a fővárosi fogom támogatni, mert el tudom képzelni, hogy az alelegesztményen élőket, hogy csak egy példát mondjak, viszonylag kevés érdekli a városlegeknek a sorsa. De minket, az így élünk ebben a városban, minket ez alapvetően érint. És én azt gondolom, hogy igenis, ha ez harc, akkor legyen harc. Tehát muszáj egyszer már végre világossá tenni, hogy a fővárosi közgyűlés az nem azért van ott, hogy a kormány. Okay, beszéd, de hogyha a világosabb beszéd, akkor a tetteknek is világosak kell eh, <gül> lenniük. Pontosan <gül> erre <gül> szeretnék rákérdezni. Ugye eh, harci tereppé a szó jó-rossz értelmében, bár jó értelemben nehezen tud valami válni, eh, akkor vált a Városliget, amikor ligetvédők vagy magukat ligetvédőknek mondó emberek, de ez most nem egy pejoratív megjegyzés volt, mert miért ne lehetne ez politikai akaratnyilvánítás is? Eh, Legfeljebb, akkor nyíltan kell szintvallani. Eh, a Fátültetéseknél lettek, fakivágásoknál jelentek meg, és ott olyan jelenetek voltak, amelyek azóta se ismétlődtek meg, Illetőleg az elején nem lehetett tudni, hogy mennyi embert vonz ez a Városligetbe, mert nagy valószínűséggel, hogyha ott több ezres vagy tízezres tömeg jött volna össze, akkor ma már más lenne a leányzó és a Városligetnek a fekvése. Vajon? És most e, nem az ördögöt, vagy e, hasonló e, tiltakozást akarok a falra festeni, és az nem is az ördög, de elképzelhető az, hogy a fővárosi közgyűlés döntése után e, valójában ilyenfajta polgári ellenállásra kerül, vagy nem polgári, nem tudom mi a megfelelő kifejezés, politikai ellenállásra helyszíne, helyszínévé válik a Városligöt? Én azt gondolom, hogy a politikai ellenállása megfelelő szó. Én nem hiszem, hogy itt bármiféle, még csak a legminimálisabb értelemben sem gondolom, hogy bármiféle erőszakos cselekményeknek kellene, hogy sor kerüljön, Ez egy politikai harc, és itt a harcot meg kell vívni. A városliget ma már nem egyszerűen a zöld területekről szól, nem egyszerűen arról szól, hogy mit építettek föl, hanem a városliget ma már arról szól, hogy gáztat vessünk annak, hogy a kormány minden, jó vagy rossz ostoba, vagy kevésbé ostoba ötletét hihetetlen arroganciával, hazudozással és erőszakkal átverje. A Városliget az én számomra, és nagyon remélem, hogy sokas számára, annak a példája, hogy igen, muszáj, hogy legyen egy pont, ahol fölállunk, és azt mondjuk, hogy eddig, és nem tovább. Tudjuk jól, hogy valójában arról folyik ez az egész vita, hogy három épületnek, a, a, a felé, ami még nem kezdődött, annak a felépítése ne történjen meg. A, ami be van építve, az be van építve. Erről szólt ez a kompromisszum. Ha a kormány ezt is felrugja az én megítélésem szerint ezt már nem lehet elfogadni. Jelen pillanatban erről nincs szó, de ott van a potenciája. Azt kérdezem tőled, hogy a fővárosi közgyűlésnek lesz-e bármilyen reakciója, hogyha ezt egyébként, ezt a fővárosi közgyűlés által hozott jogszabályt bíróság elé viszi vagy nem tudom hova viszi, de leginkább bíróság elé viszi az állam, mondván, hogy nem hozhat a jogszabályi hierarchiában alacsonyabb jogszabályt ellenkező tartalommal létre egy jogi szervezet, ha egyébként létezik egy annál magasabb rendű jogszabály, az egy másik kérdés, hogy ez az éjszaka leple alatt született, illetve nem született, hanem akkor hozták nyilvánosságra, és ennek a politikai szépsége a kvázi módóra emlékeztet, ebben nem fogok veled vitatkozni, de azt kérdezem, hogy ezt vállalta-e tegnap a fővárosi közgyűlés, mondván, hogy ennek nincs jelentősége, vagy van jelentősége, de állunk elébe, amikor ezt a döntésnek hoztam. Én azt gondolom, hogy az utóbbi, de még valamit muszáj mondanom. Ugye én a fővárosi közgyűlés nevében nem tudok beszélni. Nyilvánvalóan. A, a magad nevében beszélsz. Nekem van, egy, nekem van egy csomó személyes véleményem, majd a főpolgármester úr megkérdezi, akkor elmondom neki, és nem feltétlenül itt a nyilvánosságban, de én még egyszer azt a mondatot mondom, amit az előbb mondtam neked, mert ez az én mély meggyőződésem, hogy elértük azt a pontot, amikor nem lehet, ezt a kormányt komolyan venni, az ígéreteit komolyan venni, és akkor muszáj beleállni egy politikai, jogi, vagy bármilyen más administratív eszközökkel folytatott harcba. Azt kérdezem tőled, miközben ebben szintén nem vagy illetékes, de közben mégis egy körmét reszelgető nyuszika vagy, tehát tagja vagy az erdő állatvilágának. Ezt a fránya fővárosi közfejlesztések tanácsát, amit annak idején létrehoztak, ez egy olyan szervezet volt, amelynek jogi relevanciája nincs, ez valójában egy egyeztetési fórum, amelyet igénybe lehet venni, függetlenül attól, hogy az a közlemény, amit van előttem, azt is felrólja a Városligetnek, hogy ezt az egyeztetést a Fővárosi Közfelelősése tanácsában nem tette meg, de ennek nincsen szankciója. Azt kérdezem tőled, nem volna-e értelme, vagy egy új közfejlesztések tanácsát, vagy Futrinka utcát létrehozni, tök mindegy, de nem azt, ami eddig volt, mert hogy az egyébként nem töltötte, vagy nem tölti be azt a szerepet, amire van, vagy ha igen, akkor az nagyon fura, hogy ott egyébként úgy találkoznak emberek, hogy közben olyan események után találkoznak, amely eseményeken egyébként kígyót békát kiabálnak egymásra, de van egy alkalom, vagy van három vagy négy alkalom egy évben, amikor ezt félre tudják tenni. Én értem, hogy a politika ilyen, én nem vagyok politikus, én azt gondolnám, hogy a fővárosi közfelelésztése tanácsát hanyagolni kéne, és egy másik fórumot kéne létrehozni, ha egyáltalán létre kell hozni bármit is, mert hogy ebben a formában ez kicsit, hát hogy úgy mondjam, ha érthető, amit összedadoktam, Először is folyamat, én nem mondtam, hogy adott távon, én azt gondolom, hogy értem is, amit mondtál. <coughs> Nyilván létre lehet hozni új intézményeket, majd a főpolgármester úr fogja tudni, hogy De ő... De szerinted akarja. ennek van értelme? Nem? Ugye nem az a kérdés, hogy vannak-e új intézmények. Az a kérdés, hogy a kormányzati oldalon van egy készség kompromisszumok keresésére. Mert hozhatunk létre olyan intézményt, amilyet akarunk, nevezhetjük Futvinka utcának, bármi másnak, ha a kormányzati oldalnak nem a kompromisszum és a megegyezése, keresése és megtalálása a célja, hanem a másik oldalnak a legyőzése, akkor tönkre mindegy, hogy milyen intézményeket hozunk létre. Én nekem tegnap. Ez mindig. Bocsát, igen? Ez tegnap? Nem, mondjon. Az volt a meggyőződésem a, a, a, a közgyűlésben, <coughs> hogy egészen világosan két egymással gyökeresen szemben álló politikai kultúra ötfözött össze az egyik oldal, a Firesz KDNP oldal, semmi másra nem törekedett, csak az ennek az oldalnak a legyőzésére, mivel folyamatosan azt mocsogtuk, hogy kellene már valami kompromisszumot, legyen már megegyezés, de olyan megegyezés, amit be is tartotok. Amíg ez nincs, amíg nem vagyunk azon az Alapálláson, hogy közös megoldásokat kell találni, addig tök mindező mérítés. Jó, de eh, mérítés. ahogy én megismertelek téged, és ezt ráadásul mások számára is nyilvánvalóvá tette, te azon ritka emberpéldányok közé tartozol, aki ebben való remény sosem fogja feladni, és mindig ennek megfelelően fog cselekedni, függetlenül attól, hogy közben az idegen anyag hogyan gyűl a fogában. Természetesen. Hát nyilván ezt ezerszer elmondták nekem, az is a meggyőződésem, ma állandóan csak a meggyőződéseimről beszélek, hogy a politika ezt tényleg arról szól, hogy kompromisszumokat keressük. Csak értsük már meg még mégre, hogy a kompromisszumhoz mindig két emberre van szükség. Tehát egy oldal önmagában nem tud kompromisszumot kötni. Addig, amíg a másik oldal a politikájának nem teszi fontos elemévé azt, hogy az ellenzékkel, a mindenkori ellenzékkel megegyezéseket keressen az emberek a polgárok érdekében, addig teljesen mindegy csönyör beszélünk. Nem mondom, hogy lezárandó, mert ezt nem lehet lezárni. Szerinted mi lesz a városligettel? Én most nem vagyok nagyon optimista. Én azt látom, hogy a kormány ebből egy Ismételten egy preszt kérdés, kérdést csinál, minden rendelkezésére álló eszközzel megpróbálja majd az eredeti terveit túlhajtani vagy megvalósítani. Nekünk meg az a feladatunk, hogy a lehetőséghez képes ragaszkodjunk ahhoz a megállapodáshoz, amit a főpolgármester korábban kötött. Nem tudom megmondani, nem látok a jövőbe, nem vagyok nagyon optimista. Herceg Márknak van egy írása, 444. na teljes magyar állam berosalt egy teleszart lakás előtt, ami engem azért nem ért meglepetésként, mert legalább két ilyen történet volt már a Kejfej életében, de miután ez területileg téged érint, gondolom, hogy te is szomorúan szemléled azt, hogy nem lehet ebben olyan mértékben is úgy előre haladni, ahogy az ember azt megkívánná, mert a jogútvesztőiben elvész ez a történet. Ugye a, abban a cikkben, amit említettél, nagyon világosan le volt írva az, nagyon korrekten le volt írva az, hogy mi én személyesen már a gyár elején. A leg minden olyan intézménynek, amelyiknek van hatásköre és jogkör ebben az esetben, írtam, beszéltem föl hívtam a figyelmüket, kértem a segítségüket. De pontosan az történik, amit te mondtál, hogy ebben a jogi, bürokratikus útvesztőben az egyik intézmény löki a másikhoz, a másik löki a harmadikhoz, és az így nem oldódik meg. Nagyon világosan kell látni, hogy sem az önkormányzatnak, sem a polgármesternek semmiféle fajta jogi eszköze nincs abban a tekintetben, hogy ezt a egyébként szerencsétlen és beteg embert eh, ellátásba részesítse, ki kibentse ki, abból a helyzetből, amiben belesodródott, nem nekünk kellett volna intézkedni, vagy lehetett volna, ha lenne rá jobb körül. Azok meg, akiknek intézkedni kellett volna, azok nem csináltak semmit. Én azt gondolom, hogy ez a cik nagyon pontosan mutatja azt, hogy ma Magyarországon hogyan működik ez az állami szféra. Kerek egy hete Kajos. volt ö, online lakossági fórum a forgalomcsillapítás kapcsán, ami Erzsébet városban történt, és amely még fennmarad egy hónapig? Október 31-ig. Van-e rezüméje, és ha igen, akkor mi volt ennek az online lakossági fórumnak? Az, hogy viszonylag sokan nézték, viszonylag sokan hozzászóltak, nagyon jó és társzerű hozzászólások voltak, tehát, hogy a köznyelv szokta mondani, nem volt anyázás, nem voltak irracionális követelések, hanem egész kérdések voltak, hogy ez hogyan történt, miért úgy történt, ahogy történt, ott voltak a BKK-nak és a közútnak a szakemberei, akik ezeket megválaszolták. Én azt gondolom, hogy ez egy jó példája volt annak, hogy hogyan lehet, normális hangon, egymással beszélve megbeszélni egy közösséget foglalkoztató problémát. Alapvetően az átom... érintettek telefonáltak Erzsébetváros, telefonált, tehát az online fórumon Erzsébetvárosok vettek részt? Igen, persze alapvetően a lakók vettek részt természetesen. Akik ott Mi lakottak, volt az alaphang? Ő... Ő... Az alaphang az volt, hogy ezzel igazándiból mindenki egyetértett, de persze volt jó néhány olyan, hiszen ez egy online fórumnak a lényege, hogy azt mondják, hogy na mondjuk például ezen az utcasarkon vagy azon az utcasarkon, miért ezt a megoldást alkalmazták, többen felhozták azt, hogy hogyan lehet például, hogyha valaki árut szállít, vagy valakinek van egy kis üzlete, hogyan tudod -a bemenni, ezt is megmagyarázták azt a az emberek, elmagyarázták azt, hogy melyik megoldást miért alkalmazták, tehát egy ilyen teljesen norm és társadalmi beszélgetés folyt viszonylag hosszan. érdemes -e arról kérdeznélek téged, hogy mi lesz október 31-e után? Természetesen október végén, 20 a körül valamikor lesz egy testületi ülés, ahol nekünk határoznunk kell a tekintetben, hogy milyen irányban szeretnénk ezt a projektet tovább folytatni. Ugye itt három lehetőség van. Az egyik lehetőség az, hogy kiirdetjük, hogy ennek a projektnek vége, és visszaállítjuk a régi rendet. A második lehetőség az, hogy folytatjuk ezt a mostanit változatlanul. A harmadik lehetőség pedig az, hogy folytatjuk, de további változtatással. Min az. múlik? Hát nyilván azon múlik, hogy a képviselők hogyan döntenek, addig milyen lakossági reakciók lesznek. Én, az hát, alaphangulat ennek az online fórumnak milyen volt? Én azt gondolom, hogy az alaphangulata az volt, hogy ezt folytatni kell. Semmi olyat nem tapasztaltam, hogy állítsuk vissza a régi rendet. Azt gondolom, hogy a föl fog betűnni komolyan. Ez sikerélmény volt neked? Történt hiszen ez egy olyan cselek, ugye ez neked a választási programodban volt egyfelől, másfelől pedig azért elég jelentős felzúdulást okozott, arról nem beszél hogy effektíve felforgatta a kerület életét. Az egy másik kérdés, hogy a szándék jó volt, és úgy tűnik, hogy nem csak a szándék volt jó, de egy sor dolog jól is valósult meg, független attól, hogy akik nem ott élnek, azok kritikával éltek, de hát nem is miattuk született ez a döntés. Én észre, másrészt pedig én ezt elismertem, hogy mondjam, nem elég elismertem, lépéseket is tettünk, hogy ezt kiavítsuk, igen voltak hibák az elején, ezeket igyekeztünk megszüntetni. Én azt látom, hogy most arra mindenki érti, hogy itt nem egyszerűen arról van szó, hogy na most akkor a polgármester szórakozik az ott élőkkel, vagy az forgalommal, hanem arról, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy egy ilyen kis szűk utcákból álló kerületben biztonságosabb legyen az élet, jobb legyen a levegő, és ismerjük az összes további érvet ezzel kapcsolatban, és ez az, amit elfogadnak a lakók, ez az, amit megértenek, ez az, amit támogatnak. Úgyhogy én nekem nem szoktam ilyen mondani, hogy sikerélmény volt, de egy jó eső érzés volt tudni, hogy azért alapvetően ezt az igen fontos projektet a helyiek elfogadták. Tiszteletben tartva az elfoglaltságodat, még egy kérdés. 25-től, tehát szeptember 25-től, tehát ez már hatályosult, egy olyan rendeletmódosítás született, amely szabásértésnek minősítette, ha a taxiknak a tulajdonosai, illetve használói túl hangosan hallgatnak zenét, a kérdés már csak az, hogy ez mennyire objektív és mennyire szubjektív. Mármint a megítélés kérdése a hangos zené. Ugye én csak egyetlen dolgot szeretem, hogy objektív-szubjektív de az tény, hogy azt akartuk kiszűrni, és azt gondolom, hogy ez már is lehet mondani, ez például sikerült, hogy ne járjanak taxik, és ne járjanak autók lehúzott ablakkal, miközben úgy bömböltetik benne a rádiót, hogy az a harmadik emeleten is tisztán hallható. Erre az ég a tegyvillalan semmi szükség nincs, ez egyszerűen, mondja, nem csak a lakókat, hanem mindenki aki az utcán jár zavar. És én azt gondolom, hogy ez például megint egy olyan rendelet, amit azért hoztunk, hogy az itt élő embereknek az életminősége javuljon, hogy ne kelljen neki azt hallani, hogy milyen ő ordító zene jön ebből, abból, vagy abból a járműből. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Jövő héten köszönöm. folytatjuk biztonhálásra! Köszönöm szépen, Önök Níder Müller Pétert hallották, város polgármesterét a beszélgetést az városi polgármesteri hivatal az önkormányzat pontosabban mondva támogatta. nagyjából félórás beszélgetés vár még rám és ránk, ránk is rám. Utána pedig azért őszintén remélem, hogy mondanak véleményt részint a mai műsorról, részint beavatnak abba, hogy tegnap óta, hogy alakult az életük. Ma a 2020 október elsője van csütörtök 8 óra múlott, egy perccel ez a KFJ minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a nézők, valamint a netezők és Fia János 14 éven aluliaknak nem felette is el igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. ma reggelre megbeszéltünk egy beszélgetési lehetőséget, Paterka vagyok a polgármester úrról, akkor ez elmarad, igy? Uh, ebben, ebben, ebben, lud, ebben ludas vagyok, ebben teljes mértékben. De nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Uh, igen, igen, igen, igen, igen, jól tette, hogy emlékeztetett rám. Igen, ez most elmarad, de a legközelebb. Uh, tegye meg, hogy küld nekem egy e-mailt, a, a, az előjezdési naptáromban szerintem be van írva, de elnézését kérem. Bocsánat. Semmit Prozás, de akkor is, az bocsánat. Az téved, téved akit dolgozik, itt? Rendben van, de, de akkor is elnézést. Jó reggelt lehet! A vonalban Györgyevics Benedek a Város Ligazziért, vezérigazgatója a beszélgetést a Város Előbb-utóbb lassan azért, vagy nem is lassan, tényleg ez a kint és bent is egeret fogni lehet, vagy nem lehet helyzetbe kerülök, Ugye abból adódóan, hogy együttműködöm a hetedik kerülettel, együttműködöm Zuglóval, együttműködöm a Város de természetesen azt is lehet mondani, hogy ezek a jogi szervezetek működnek velem együtt, illetőleg a műsorommal, és ennek az összeegyeztethetősége szubjektíve csak akkor nem okoz gondot, ha az ember egyébként eleget tesz a szavának, és gyakorlatilag mindenről beszél ami a témát illeti, és a szubjektív elemek négy arányban vannak jelen, maximum és az objektív elemek hat, mert ebben az esetben bárki megróhat engem, hogy összeegyeztethetetlen dolgokat akarok összeegyeztetni, én azonban azt tudom mondani, hogy ez lehetséges úgy látja, de itt olyan információkhoz jutnak, amilyen információkhoz sehol máshol, és amíg ebben a 6-4, vagy az 5,1-4,9 megvan, vagy akár fele-fele, addig az én lelkiismerettel megnyugtatható, ha ez felborul, akkor akkor természetesen gond van, ráadásul ezt nekem kell tudni eldönteni, független attól, hogy közben természetesen figyelek a környezetemre. Ez egy olyan mondat volt, amit természetesen rád is áll, nálad alapvetően azokhoz gondot, hogy ezt a projektet te szeretnéd megvalósítani, erre szerződtél, és mind azokat a jogi, eh, politikai, elsősorban politikai és a politikából adódó jogi eh, csatákat, amelyek ennek kapcsán már mint a, a politikai küzdelemből adódóan jönnek létre, mert hogy a Városliget eh, projekt létrejöttének jelentős ellenzéke van, lassan ellensége van, ezzel te kénytelen vagy foglalkozni, miközben a szervezet és működési szabályzatodban ebben a formában nincs leírva, de mégis ha létezne, ez a küzdelem annak idején, de most se szerepel. Ezt többé-kevésbé jól mondtam, ugye? Szerintem részben mindenképpen, bár az a helyzet, hogy jogvégzett emberként azért a jogi részekkel való foglalatoskodás, azt gondolom, hogy mindenképpen azt természetesen az természetesen, fel, de ami a... dombhoz... igen. Tartozik, de hogy a politikai zajnak és az örejnek a kezelése az mennyire, az nyilván egy gondolkodtató feladat, de azért tegyük hozzá, hogy ugye azért az elmúlt évtized, de azt is mondhatjuk az elmúlt évszázad legjelentősebb kultúrafejlesztési programja, ami egy városfejlesztési program, egy tíz éves átfogó fejlesztés a 99 hektáros városligetnek, azért azt sejthetjük, hogy ez különböző érzelmek kiváltása nélkül nem tud végezni. Jó, ugye a jelenlegi fővárosi vezetésnek egy érve van, egy igazi érve, és ezt, hát most, hogy ezt nehéz vitatni, vagy nem nehéz vitatni, én ebben akár állást is foglalhatnék, hiszen végigkövettem, van benne jelentős igazság, hogy bűnben fogom. A szónak abban az értelmében, hogy volt zuglónak rendezési terve, amelyet nem sokkal azelőtt fogadtak el, hogy Papság Ferenc ezt az országgyűlésbe benyújtottam, mert egy akkor még polgármester és országgyűlési képviselő lehetett egyszerre az ember, és azt is nyilvánvalóvá tette néhány polgármester beleértve a főpolgármester jelölt még az önkormányzati választások előtt, hogy az ő, terv, hogy az ő programjukban mit szerepel, így aztán senkit ne érjen meglepetés. Akkor, ha ők azt mondják, hogy nem-nem-soha, illetőleg ez a nem-nem-soha, ez három épület meg valósítására vonatkozik, és amikor a kompromisszum készségét, hiányát vetik a szemükre adott esetben Lánk Zsolt részéről, a Fidesz frakcióvezető részéről, akkor arra az a válasz, hogy ennél keményebb lépésre is ragadtathatták volna magukat az önkormányzati választás után, amikor leállították volna a már folyamatban lévő építkezéseket, tehát arra kérik a kormányoldalt, hogy olyan dolgokban ne vádolják őket, amely dolgokban ők nem vádolhatóak pont. Sok mindent mondasz, és mindegyik fontos ezek közül. Nyilván nem mindegyikre tudok megnyugtató választ adni, de ugye azzal indítottad a kérdést, vagy, a, vagy az állítást, hogy bűnben fogant-e a Városliget. Én Mármit, hogy ez az átalakítás, a... mert a Városliget talán nem. Igen. Én annyit tennék ehhez a dologhoz hozzá, hogy Ritkán beszélünk róla, de ez egy osztatlan közös tulajdon. A főváros a magyar állam és zuglón önkormányzatának osztatlan közös tulajdon. tekintve, hogy ez a három entitás az elmúlt 30 évben nagyon ritkán mutatott azonos politikai színezetet, így már az is egy történelmi pillanat, hogy erről bármiféle diskurzus el tudott indulni, de azt azért mindenképpen látni kell, hogy ahhoz, hogy a Városliget kérdését, ami 30 éven keresztül gyakorlatilag megoldatlan volt, hiszen folyamatosan csak romlott az állapota ebbe. Bármilyen változás be tudjon állni, ahhoz mindenképpen egy olyan invazív jogalkotásra volt szükség, mint a Városliget törvényt. Mi az invazív jogalkotás? Ez egy új kifejezés. Mindenképpen egy olyan uh, joga, jogi eszközre volt szükség, ami egy kézbe rendezi, a Városliget fölötti diszpozíciót. Uh -huh. Ez történt egyébként a Városliget törvénye, hogy kijelölte törvényileg a Városliget Zrt-t, aki innentől kezdve vagyonkezelőként gyakorlatilag, anélkül, hogy folyamatosan méltó és méltatlan politikai vitákba kellene keverednie, a különböző színezetű önkormányzatokkal leplégyen ez fővárosi vagy kerületi önkormányzat, vagy éppen a magyar állammal, gyakorlatilag saját hatáskörbe meg tudja hozni azokat a döntéseket, amik a liget megújításához, felújításához, és zöldfelületileg, meg galériás, galériáilag is mindenféle szempontból hozzátartozik. Tehát azért fontos látni, hogy ennélkül ez tulajdonképpen nem működik, mert ellenkező esetben a végtelenül nagy rugalmasságú fővárosi önkormányzatnak, a hasonlóan rugalmas zuglói önkormányzattal, és a magyar államot megjelentő különböző szervekkel, lehet ez nemzeti vagyonkezelő, vagy bárki más, kellett volna, én egyébként személyesen ültem többször ilyen egyeztetéseken, ezért nagyjából 50 és 100 ember ül egy asztalnál, mindenki elmondja a saját gondolatvilágát, jogi érveit, és fölállunk és jegyzőkönyvezzük, hogy miben nem értünk egyet. Tehát ennek a színes kompániának kellett volna egymással megegyezni arról, hogy akkor most egy sétány erre menjen, mi történjen a trolibusszal, legyen-e egyáltalán játszótér, mi történjen a pántlikával, kinek a kezelésébe legyen a jégpálya, a vajdahunyadvára tartozzon-e bele ebbe az egész kérdésbe, vagy nem. Tehát azért itt volt egy kormányzati szándék, aki látott egy nagyívű városfejlesztési programot, és azt mondta, hogy Budapest egyébként és az ország elérkezett arra a pontra, amikor egy ilyen világszínvonalú, kulturális fejlesztést és egy parkfejlesztést végre lehet hajtani. Ez volt, tehát a bűnben foganás azt gondolom, hogy többféle nézőpontból lehet nézni, én nem kívánok senkit sem meggyőzni ebbe, de ezt azért tudni kell, hogy jogilag enélkül, egy városliget törvény nélkül ez nem tudott volna kimozdulni arról a pontról, ahol van azt legyél szíves megmondani, hogy a kormány 442 per 2020 szeptember 29 kormány kormányrendelete a Liget Budapest Project korektében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási ügye, kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546 2013 december 30-ai kormányrendelet módosításáról mit tesz lehető? Azt hiszem, hogy sokan hallgatják és nézik a műsort azok közül, akik nem ismerik itt a történeti előzményeket, és próbálom csak három mondatba összefoglalni. Nem is annyira a történelmet, hanem inkább a jogi helyzetet, mert ha én most egy kormányrendelet magyarázásába kezdek, akkor ez kontextus nélkül érthetetlen. Tehát a a főváros korábbi rendelete, a Városliget építési szabályzata az, ami meghatározza a ligetnek a beépítését és beépíthetőségét. Ez az, ami tulajdonképpen rajzi módon is és szöveges módon is meghatározza, merre menjenek a sétányok hol épüljön játszótér, hol épüljön sportpálya, a Petőfi csarnok helyen maradjon -e építési terület vagy sem, az egykori közlekedési múzeum helyén lehet -e építeni vagy nem, az egykori felvonulási tér, ahol korábban 1800-2000 autó parkolt annak a helyére, mi épüljön park vagy néprajzi múzeum, ezt határozza meg. Ugye, ez alapján zajlott eddig is a tervezése és előkészítése a Városliget Projectnek, ez az általad idézett 2000 13-as kiemelő kormányrendelet mondja, hogy a Városliget építési szabályzata az, ami ezt meghatározza. Uh -huh. Ennek az építési szabályzatnak a módosításába kezdett bele az új fővárosi közgyűlés. Ebben azt hiszem, hogy teljesen koherensen járt el, hiszen főpolgármester úr már a Városlási Programjában is jelezte, hogy lehetőségeihez képest invazív módon szeretne beavatkozni a liget ügyébe, akkor még nem fejtette ki ennek minden részletét, de talán egy főpolgármesteri programban ez nem is feltétlenül szükséges. Majd az első közgyűlésen rögtön a főváros hozott egy olyan rendeletet, minden típusú egyeztetés és minden típusú párbeszéd nélkül, hogy már pedig a liget ügyében ő nem hajlandó engedni. Ugyan volt kormány oldalról kísérlet arra, hogy a fővárosi közfejlesztések tanácsán ahol én magam is jelen voltam, valamiféle párbeszéd induljon, de gyakorlatilag azért ez a beszélgetés és ez az egyeztetés a liget ügyében egy kicsit emlékeztetett arra a klasszikus mémre, amit most talán a, a, a Covid alatt azt hiszem, hogy sokan megosztottak és láttak, amikor egy szép reményű fiatalembert kérdez a riporter arról, hogy hát akkor most a a karanténban az a lehetősége van, A lehetőség, hogy a feleségével kell innentől kezdve bezárkózni a lakásba, és a B, és a fiatalember annyit mondta, hogy B, B, B, B, B, B. Szóval, vagy egy kicsit erre hasonlított az egész beszélgetés, mert hogy, mert, hogy semmilyen érdemi disporzós nem zajlott, hanem itt kijelentések születtek ebben az ügyben, hogy már pedig liget projektben. kompromisszum. Abszolút így van. Tehát Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet elvitatni, sem főpolgármester úrtól, sem pedig a közgyűléstől, hogy ennek kapcsán határozatokat is ö, hozzon. Ugye ezen a ponton elindult a, a városliget építési szabályzatának a módosítása, ami nem egy egyoldalú aktus, ez nem egy, ö, egy darab közgyűlési határozat, még hogyha ebbe is fut ki, hanem ez egy körülbelül fél éves egyeztetési folyamat, ahol tervezni kell, ahol állami főépítéshez kell menni ahol egyébként mondjuk partnerségi egyeztetést kell lefolytatni, ez az oly sokszor megénekelt civil Jó Azt kérdezem, hogy maga a jogi státusz az hogy alakul, hiszen 99 évre ugye ezt valakinek a kezelésébe adja magának, a fővárosnak milyen jogosultságai maradtak fenn a Városligetet illetően? Gyakorlatilag semmilyen. Tehát, hogy ez azért a Városliget építési szabály, vagy a Városliget törvény megalkotása óta, amiről itt most egy 5 perccel ezelőtt beszélgettünk, ez egy nagyon világos helyzet, ugye kizárólag az építési szabályzat megalkotása tekintetében, ami egyébként azért egy nagyon fontos rész, de messze nem az egész városligeti projekt, hiszen Ez ezt a, helyzet, a kívülállók számára lehet érzékeltetni, hiszen te meg ilyen sokkal többet tudunk erről, te aztán minden részletét ismered, de aki bennünket néz és hallgat, az nem tudja ezt elválasztani. Én azt Mi hiszem, maradt a fővárosnak? Az építési szabályzat kereteinek a megalkotása Ami mire való? a fővárosnál, ez gyakorlatilag annak a keretrendszernek a meghatározása, amiben egyébként az új fővárosi közgyűlést megelőzően konszenzus volt a kormány és a főváros okay, között, pár, hogy egész pontosan mit, hova, milyen magasságba, hány négyzetméterbe lehet építeni, hány százaléknak kell lennie a zöldnek, hány százaléknak a beépítésnek, mi van a régi épületekkel, mi van az új épületekkel. Tehát ennek ezt egy, kö, egy új közgyűlés, meg... közgyűlés megváltoztathatja, mint ahogy egyébként a parlament is hozhat, egy, és ugyanazon dologban új tartalmú törvényt. Ez ezt m... egy új ja. közgyűlés valóban így van, megváltoztathatja, és ebben indult el egyébként a fővárosi közgyűlés, ahol ő minden típusú párbeszéd nélkül, gyakorlatilag a saját, és ezt nem elvitatva tőle ezt a jogosítványt, a saját elképzelései alapján. Erről mi sokat beszéltünk, már az elmúlt időben kevésbé mert próbáltuk egymást, én elsősorban téged kivonni ebből a politikai küzdelemből több-kevesebb sikerrel. Ma végképpen benne vagyunk, de, egy de egyenre nem politizáltunk, hála Istennek. Azt de a kérde... jogi relevanciája fontos, azt hiszem, De erről er er er kérdezlek téged, hogy mindaz, ami, ami ügyben elkezdett dolgozni a városliget építési Szabályzatát, illetve a közgyűlés, az hosszú távon, rövid távon, középtávon mennyire lehetetlenítette volna el azt a munkát, amelynek te vagy az egyik irányítója? Ez az egyik legfontosabb kérdés, és szerintem erről érdemes beszélni, mert itt kell mindenkinek megértenie, hogy mennyire a politika és mennyire a szimbólumok terében zajlik ez az egész ügy, amiről itt beszélgetünk. A Városligetben az összes kivitelezésnek, az összes épületnek, amit a Liget projekthez hozzáértünk, tulajdonképpen végrehajtható építési engedélye van. Van olyan építési engedély, ami egyébként bíróság előtt ebben a másodpercben is megtámadás alatt van. Van olyan engedély, ahol a hatóságnak bizonyos eljárási cselekményeket újra le kell folytatnia. Ez nem kérdés, de ettől függetlenül azt mindenkinek értenie kell, hogy függetlenül a Városliget építési szabályzatának változásától vagy helyben maradásától, a folyamatban lévő beruházások, értsd, mélygarázs, néprajzi múzeum vagy magyar zeneháza, az ettől teljesen függetlenül be tud fejeződni, és a három politikailag vitatott épület az új nemzeti galéria a Petőfi csarnok helyén a Magyar Innovációháza az egykori közlekedési múzeum helyén és a Városligeti Színház azon a helyen, ahol 1952-ig állt, ezeknek az építésének a megkezdése ez mostanra hogy ezek az épületek engedélyen rendelkeznek, ami három éven keresztül végrehajtható, majd utána újabb két éven keresztül meghosszabbítható, ez teljesen független attól, hogy az építési szabályzatban az Jó, Ezzel építési nem léptünk túl, marad -e, nem marad vagy nem Ezt én értem, de közben új helyzet jött létre, hiszen egyébként már volt egy változtatási tilalom, volt egy változtatási türelmat megszüntető ö, kormány ö, által hozott jogszabály, és most van egy újabb jogszabály, ö, azt megelőzően, hogy a közgyűlés tegnap hozott volna szintén egy határozatot. Azt kérdezem, miben tudja gátolni, mert most elmondtad, hogy miben nem tudja gátolni. Én azt kérdeztem, miben tudja gátolni a főváros a Városliget jelenlegi átalakítását? Még egyszer mondom, gyakorlatilag semmiben, és azt hiszem, hogy ami mindenkit érdekel ebben az ügyben, hogy a három épület tekintetében, a három inkriminált épület tekintetében, mert most nem szeretnék itt, vendéglátó helyek teraszainak, burkolatainak esőelvezetési Hát Már pedig aki az követi, az intént. tapasztalhatja, hogy erről is ö, próbálnak párbeszédet kezdeményezni. Abszolút, abszolút értem, csak szerintem az új nemzeti galéria és az innovációháza és a színház súlyához képest ezek azért ö, másodlagos kérdések, fontosak, és természetesen az utolsó utáni részletekig is ö, szívesen állok rendelkezésre, de a műsor keretei azt hiszem, hogy ezt nem teszik lehetővé, hogy itt most ezekről a részletkérdésekről is beszéljünk, majd tegyük meg ezt a jövő héten, vagy a jövő utáni héten. De azt érteni kell, hogy ezeknek az épületeknek a fizikai építésére, vagy nem építésére, elkezdésére, vagy el nem kezdésére a Városliget építési szabályzatának módosítása, ugyanúgy nincs hatással, mint a tegnapi kormányrendelem. Én ezt értem, miközben akkor az emberek nem nagyon fogják érteni, hogy mindaz, ami tegnap történt a közgyűlésben, illetve mindaz a rendelet, az a rendelet, amely az éj leple alatt jött ki, pontosabban mondva épp, hogy megelőzte a fővárosi közgyűlés ülését, ami politikailag, necces, jogilag ilyen kategórián nem létezik. Azt megelőzően, itt van előttem Budapest főváros kormányhivatala a kormányhivatalának állami főépítész véleménye, akinek ugye a véleménye és az egyetértése szükséges ahhoz, hogy a városlégeti, és, városlégeti építési szabályzatot meg lehessen változtatni. Nem a... szükséges. Ez a folyamatnak egy kötelező része, így, így, hogy az állami így, így. Akkor főépítésznek véleményt foly... kell adni, de a közgyűlés a teljesen szuverén, a bank a kedve van figyelembe beszél? Oké, okay, van, de, de okay, mindjárt, akkor, akkor rosszul fogalmaztam, de a 2020. szeptember 21-én megtartott egyeztető tárgyaláson a melléket jegyzőkönyv szerint tárgyi tervezet véleményeztetésen lezárult. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvében rögzítettek szerint a tervezettel kapcsolatban jogszabályon alapuló eltérő vélemény nem maradt fenn, amelynek egyebek közt ö, az is volt az oka, amit te korábban elmondtál, hogy ezen például a Városléges ZRT azért nem vett részt, mert egyelő, tehát ugyanabban az elbírálásban részesült volna az ő véleménye, mint a civileké, és ez egy olyan lehetetlen tárgyalási pozíció volt, amit nem óhajtott elfoglalni a Városléges ZRT. Emiatt, vagy ettől teljesen függetlenül, Iványi Gyöngyvér, állami főépítész így állította ki ezt a véleményt szeptember 24-én. Ugye ezen a véleményhezésen én jelen voltam, ez volt az... Utolsó aktusa annak az egyeztetési folyamatnak, ami a Városléget építési szabályzatát érintette. Ugye ennek mondom számos pontja van, itt főépítési szakmai mm -hmm. munkacsoportok. Ez az, amit én sokszor jeleztem, hogy mi szerettünk volna, mint a terület vagyonkezelői és mint törvényileg felhatalmazott fejlesztői erről bármiféle diskurzust folytatni a fővárossal, úgy van, ahogy mondod hogy gyakorlatilag erre lehetőség nem, nem biztosított nekünk. Az utolsó ponton az állami főépítés volt az egyetlen, aki kiértekintett ennél, és a Városliget ZRT-t is meghívta. Én ezen a ponton minden egyes szakmai kérdésbe jeleztem az észrevételünket, és kértem annak jegyzőkönyvezését, hogy a jelenleg meglévő kormányprogram, a Városliget fejlesztési terve és a, a módosuló Városliget építési szabályzat között nincs egyetértés. A főépítész asszony sem tudott más tenni, mint ezt az egyet nem értést jegyzőkönyveszte. De még egyszer mondom, ez a fővárosi közgyűlés egyébként ezt, én ezt nem tökéletesen értem, de akkor abban segítsél nekem, hogy a Fővárosi Közgyűlés elé terjesztett javaslat a városleget építési szabályzatáról szóló dádá, dádá módosításáról azt mondja, hogy ennek a módosításnak az a célja, hogy a közgyűlés döntés értelmében a meg nem kezdett kivitelezésű nagy létesítmények, azaz az Új Nemzeti Galéria, a Magyar Innovációháza és a Fővárosi Városlégeti Színház, valamint egyes kiszolgáló, kiegészítő rendeltetési, önálló vendéglátó és kereskedelmi létesítmények építés helyét szünteti meg a módosítás. A cél, hogy a tervezett épületek helyén teljes értékű zöldfelület alakulhasson ki elsőtlegesen közparki funkcióval. Ez a döntés tegnap a közgyűlés többsége által létre is jött. Ám ezt megelőzően megjelent a 442 per 2020 már idézett kormányrendelet, és valójában az a kérdés, hogyha a dolgoknak olyan jogi relevanciája van, volt, lesz, mint amit te leírtál, akkor mi szükség volt erre a rendeletre, amikor egyébként a helyzet előtte is tisztázott volt, ennek a megerősítése pedig nem úgy történik, hogy kiadnak egy újabb rendeletet, mert a jog nem így működik. Segítsél nekem! Ugye, nehéz helyzetben vagyok, mert a kormánynak a rendeletét kommentálni és annak a megalkotásának az okát nem biztos, hogy elsősorban nekem kellene megadnom, hiszen ahogy az előbb is elmondtam, ez alapvetően a politikai térben zajlik. De ahogy a, Akkor a Nyakó István részé... után szabadon, mindig megígérem a Nyakónak, hogy leszállok róla, de képtelen vagyok erre, mi új novum van ebben a rendeletben, amely jogosítványokat és kötelezettséget teremt résztvevők számára, közgyűlésnek, Városliget zrt -nek, bárkinek, aki ebben a történetben részt vesz? Nagyon egyszerű a helyzet, ugye a jogszabályi hierarchia szerint, amint az alaptörvény alapvetően rögzít, a kormányrendelet az egy magasabb szintű jogszabály, ez a közgyűlésnek a rendelete, tehát gyakorlatilag engem őszintén szólva a leginkább ebben az ügyben az lep meg, hogy a főváros egy tányér kommunikációs lencséért hajlandó nyílt jogsértésbe menni. Nem az én tisztem eldönteni, hogy a fővárosi közgyűlés rendelete jogsértője vagy sem, de azért jogvégzett emberként ebben nagyon sok kételjben nem nincsen. Nyilván ez majd a törvényességi felügyeleti uh, eljárásban el fog dölni, és majd ki fog mondódni, vagy ez, vagy az. Ezt majd én nem tudom prejudikálni ezt a történetet, de tényleg meglep, hiszen egy nagyon világos helyzet van, egy magasabb rendű jogszabályal szemben, alkotott egy alacsonyabb rendű jogszabályt, ami innentől kezdve nem releváns, de ha visszatérünk a szakmai terepre, akkor azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag a kormányrendelet, az általad idézett 2020-as kormányrendelet semmi mást nem csinál, mint annak a e, Városliget építési szabályzatnak, ami alapján az egész Liget Budapest projektprogram megvalósítható sarokpontjait kormányrendeleti szintre emeli. Magyarul megtartja továbbra is annak a lehetőségét, hogy a galériáról, az innovációházáról vagy a színházról érdemi beszélgetés vagy kompromisszum uh, szülessen. Hogy erre van-e politikai lehetőség, ezt megmondom őszintén, Értem, de nem tudom megmondani. Már nem foglak sokáig feltartani, de azt hat kérdezzem meg, mert szükséges, hogy... Uh, ez a két jogszabály, amely született, a joghierarchiát tekintve nem tudnak találkozni. Mégis ütközés a hétköznapi életben létrejöhet-e, vagy sem. Vagy az már a politika terepe, ha egyébként a fővárosi közgyűlés tettekkel, akarja, tettekkel akar érvényt szerezni annak a jogszabálynak, ami hierarchiában alatta van a kormányrendeletnek, de ők erre valamiért, és ezt a szót most, vagy ezt a kifejezést nem alkalmazom. Ez relatív sokat dolgozom építészekkel és kivitelezőkkel. Azt kell, hogy mondjam, hogy sem magyar közlönyből, még annak a nyomtatott formájából sem, sem pedig fővárosi közgyűlési határozatból nem lehet galériát vagy innovációházát építeni, ahhoz mindenképpen, de még parkot sem, tehát akármennyit is teszünk egymást a tejére. Úgyhogy ilyen szempontból ezt hagyjuk meg a politika terepének, hogy... Fárod, de ez vagy ezért nem óhajtasz megnyilvánulni, hogy a ligetvédők aktivitása ismét fokára hág? Én mint egy felbuzdítva élek... őket ezen város ez, ezen vészmódosítás kapcsán? Én, én gyakorlatilag, gyakorlatilag ebben élek, és folyamatosan azon morfondírozom. Az elmúlt időben jobb volt a helyzet, mint korábban. De ennek egyetlen egy oka van, hogy eh, ahogy az egész Városliget projektet és annak az egyes elemeit és az egészet is nagyjából addig lehet démonizálni, amíg el nem készül. És tekintve, hogy az idő azért telik, és a kivitelezés zajlik, és egyre több mindent tudunk átadni, nagyon nehéz démonizálni azokat a fejlesztéseket, amik elkészültek. Nagyon nehéz azt mondani, vagy a játszótér, a sportpálya, a kutyási élménypark, az ifjúsági sportpálya, a vagy a Millennium háza nem olyan, amilyen, vagy a magyar zeneháza mégis mégiscsak hazudott valaki, és beleépült a nagyrét közepébe, vagy a hát népről múzeum. El. Itt jutunk el ugye a politikához, amitől én megpróbálok téged megóvni, mert. De ez fontos, azt hiszem, hogy inkább szakmai oldalról, hogy az, hogy mitől kényelmesebb az elmúlt évek, ahogy te is fogalmaztál ebben, mint mondjuk a 2016-os év, az azt látom, hogy azért, mert amikor, amikor mosolygó gyerekeket látok a csúszden, vagy amikor olyan embereket, akik egyébként alapvetően féltették a Városligetet, tényleg, és politikai alapon sem értettek egyet azzal, hogy itt valamilyen kormányzati beruházás történjen, elsétál a Néprajzi Múzeum előtt, és azért az elmúlt években jó pár ilyen emberrel, újságíróval, magánszeméllyel találkoztam, és álltak ott, és azt mondták, hogy akkor tényleg ide épül a néprajzi Múzeum? Ebben neked És teljesen igazán. Tényleg nem vágtak deaki... ki száz éves plakatban. Aki a tegnapi közgyűlés végighallgatta, én pedig végighallgattam, azt tapasztalhatta, hogy ennyire nem ideális a helyzet. Egy sor meg nem épült ingatlan kapcsán illetve az egészet illetően. Azt kérdezem tőled, hogy kifordul, vagy fordulhat bírósághoz, vagy mihez kell fordulni az ügyben, ha egyébként. Tehát fennmaradhat te? A kérdés új! Fennmaradhat-e ez a duális állapot, hogy van egy vészmódosítás és van egy kormányrendelet, vagy ezt valaki megszünteti? Nekem, az a, meggyőz... Nekem az a meggyőződésem, hogy nem maradhat fent ez az állapot. Hisz, Melyik a az melyi a szervezet, amelynek, amely ezt a döntést meghozza? Um, ugye itt egy törvényességi felügyeletnek kell uh, megtörténnie, és végső soron... Uh, az Alkotmánybíróság dönthet ebben az ügyben, de szerintem már egy törvényességi eljárás. Ez vajon lasíthatja -e, e a Városliget ZRT építési tevékenységét? Tekintve, hogy itt ahogy a műsor első részében is elmondtuk, ennek gyakorlati hatása a beruházásokra egyáltalán nincsen, így természetesen nem. Úgyhogy a az elkészült projektelemeket továbbra is okay, mindenki. akkor engedjen meg egy abszolút szakmai, szakmai kérdést. kérdést. Vajon ez az új kormányrendelet, amely megszületett 4 négy A per kettes pontjában azért mondja ki, amit kimond, mert eddig nem volt kimondva, és ez módosítás, vagy mit célt szolgál. Ez azt mondja, ugye különböző mellékletek vannak, ezt már csak a szakemberek tudják követni, mert egyébként nem szakemberek nem tudják, hogy miről van szó. Így a harmadik melléklet A pontja, A jel építési helyen elhelyezése kellő épület esetében olyan építészeti jel elhelyezése lehetséges, amelynek legmagasabb pontja 40 méter lehet. Az építészeti jelnek a 25 méteres párkánymagasság felett még egyetlen viszintes meccset sem haladhatja meg az elhelyezése kerülő épület bruttó alapterületének 10%-át, építészeti jel az épület megjelenése által közvetített üzenetet, illetve az épület karakterét érdemben meghatározó épület rész vagy épületelem. Nyilvánvalóan egy lagúzus számára tolmásra van szükség. Én most azt kérdezem, mint egy ilyen potenciális tolmás, hogy ez vajon, ezek az elemek, amelyek számokban jelennek meg ebben a rendeletben, Bármin is változtatnak a tekintetben, amiről korábban jelentős viták voltak. Mi milyen magas lehet, mi mekkora területet foglalhat-e? Yeah, ahogy alaposabban átolvastam ezt a kormányrendeletet, ez minden idők legegyszerűbben megalkotható kormányrendelete volt, mert nem csinált semmi mást, mint elolvasta a Városléget építési szabályzatának jelenleg tervezett módosítását, amit tegnap ugye a főváros mégiscsak megszavazott, megnézte, hogy hol került a hatályban lévő ö, építési szabályzathoz korrektúra, és az összes olyan ponton, ahol korrektúra volt, ott egyszerűen kormányrendeleti szinten visszaírta azokat Azt, ami a pontokat, ami, ami korábban volt. Tehát szó szerint ez a passzus, ami uh -huh. az építészeti jelről szól és mindenről, ez, ez az volt az eddigi Városlöget építési szabályzatába, ez a galéria terveit egyébként nem érinti, erre egyébként, by the way, azért van szükség, hogy az épület párkány magassága nem, határol, nem haladja meg a, a, ezt a magasságot. Az a speciális tetőszerkezet, amit a világ egyik legjobb építésze a SANA megálmodott ide a nemzetközi tervpályázaton, az tartalmaz olyan íveket, olyan lágyításokat, amihez szükséges az építészeti jelnek a használata, de ez gyakorlatilag egy technikai kérdés, ez eddig is így volt, senki nem akar ettől magasabb épületet építeni az egykori Petőfi csarnok helyére. A helyzet az, hogy az összes többi kérdése, mert hogy nagyon sok van még, azt alapvetően polgármestereknek vagy Füriás Balázsnak kell föltenni, mert ezek politikai vonatkozások, és ezektől téged megkimélnélek, mert te nem vagy se polgármester, se államtitkár, majd ha az leszel, akkor ezeket a kérdéseket neked is fölteszem. Én azonban azt gondolom, hogy a mi két beszélgetése akkor tud jó folytatódni, beleértve hogy közben kifejezetten rossz izű vagy rossz hangulatú területeket érint, hogyha betartjuk az illetékességet, és téged nem hajszolnak olyan zsákutcába, amiben te ugyan a kedvemért belemész, de abból nem tud jól kijönni. Én Csak hogy konkrétizáljam, hogy hogyan lehet ebből népszavazás, és így tovább, és így tovább, ezeket a kérdéseket neked már nem teszem fel. Ahogy nem teszem fel neked azt a kérdést sem, hogy végül is amikor eh, novemberben azt a nagyvonalú döntést hozta a kormány, amit hozott, mármint hogy felfüggeszti ezeket az építkezéseket, az vajon egy jó döntés volt-e vagy sem, azon egyébként a kormányzat miért nem változtat, hogy akkor miért hozta, de ezeket a kérdéseket miután te nem vagy ennek semmilyen vonatkozásban illetékese, nem teszem fel. Ezt én is azt gondolom, hogy kormányzati uh, illetékesektől kell megkérdezni. Népszavazás ügyében a, a jogi részt ismerem, hiszen volt már is, ilyen típusú azt, kérdés. Azt is, de, a, azt is majd De érzem. csak a kúria döntését tudom ismételni ebben, ami már egyszer megszületett népszavazás. Budapest vagy országosra vonatkozó. Azt mondta ki a kúria döntése, amikor megpróbáltak, ugye többször volt ilyen, hogy ebből fővárosi népszavazás legyen, és azt mondta ki a Kúria, hogy ez az országos jelentőségű ügy, nem vezetném le a műsor szűkös keretei okay. miatt, hogy miért, tehát csak országos népszavazást lehet ebben kezdeményezni. Köszönöm a rendelkezésre állást, nem unatkoztam. Én köszönöm. Szia. Én köszönöm. Szia. Önök György Benedeket hallották, a Városliges ZRT vezérigazgatóját, a beszélgetést a Városliges ZRT támogatta. Bye. Most pedig eljött az a pillanat, amikor felajánlom önöknek, hogy akár az elhangzottakról, akár atoktól teljesen független beszélgessünk, és őszintén reménykedem, hogy fogunk beszélgetni, mert hát végül is megtölthetem a teljes teret e, interjú alanyokkal, a Kenyfej Jancsi hagyománya azonban nem ilyen volt, független attól, hogy egy... Pénteken 20 éves, holnap 20 éves műsor nyugodtan változtathat a karakterén, ahogy a 20 éves fiatas emlékeztet minden vonatkozásban csecsemő előzményére, de most ilyen mondatokban nem vesznék el. 061-877-0877 Aki képes vagy szöveges üzenetet akar küldeni, vagy kíván a kejfejési születésnapjára, az még hétfőig megteheti, legyen szalonképes és ne haladja meg az egy percet, ha videót küld. Címzett Gmail.com Ma, 2020. október 1-e csütörtök van, és 5 perccel múlott reggel fél 9 061 877 0877. Jó reggelt! Jó reggelt! Budapest, nem indíthatnék szavazást? Nem, csak országos, Igen. az állam. Igen. Na, ez a törvényt tiltja? Elnézést, ezt a kúria mondta ki. Igen? Igen. Ne, és nem lett ez, ez a dolog? Uram, képített, nem. nem. nem tudnak semmit. Nem, de országos lehet. Mi a baj az országos? Hát az, hogy uh, ott uh, többségben vannak a Viktor emberek. Tehát nem, nem lenne korrekt Budapesten nézve. Hát ez a, ehhez képest ez a döntés született, úgyhogy én csak arra tudom a feleket biztatni, a legjobb szívvel, legyen országos népszavazás! A Népszavazás legyen kövér! 061-877-0877 Hölgyeim, Uraim! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A ligettel kapcsolatban úgy kezdeném, hogy 70 éve lakom Zuglóban a liget melletti gimnáziumba jártam, gyakran jártunk át tornázni, tehát szubjektív vagyok, hogy az, hogy tele rakják betonépületekkel, megváltozik a liget egész hangulata. Egy kérdésem lenne, ha valakitől meg lehetne kérdezni, hogy miért nem a népligetben épültek ezek a... Elnézést, ezek történelmietlen kérdések. Igen. Így igen. döntöttek, és egyébként pedig, hogyha a liget mellett lakik, mint hogy én nem lakom a ligetben, de nagyon sokszor közlekedem arra, az, hogy az a változás, ami ott beáll pozitív vagy negatív, arra én ma már azt tudom önnek mondani, hogy ez alapvetően politikai elfogultság függvénye, ezt ma már azt érzem, hogy, érzem, hogy objektíven senki nem ítéli meg. Hát elnézést objektíve hogy meg tudnám ítélni, hogy én utazom külföldi városokba, jobban örülök, ha járkálnom kell, meg kell keresnem egy-egy múzeumot, színházat tempóval. Értem, de ez, ez nem múlít. Egy ez, ez, ez, ez, én ezt értem, de ez egy embernek a szavazata, ez e tekintetben nem perdöntő. Én tökéletesen tiszteletben tartom azt, amit mond, de ehhez képest az egész létét vagy nem létét, én nem teszem függővé, legyen népszavazás. De mi jó reggelt! Jó reggelt. Van egy komoly és egy komolytalanabb kérdés. Melyiket előbb? Amelyiket akarod? Bármire Jó, a előbb. Komolytalan, a komolytalanabb az, hogy ha hogy tényleg bemerk erzsébet báros, vagy taxival, akkor le kell hallgítanom a taxiban a zenét? Nem, hát te is nagyon jól tudod, hogy van olyan, hogy üvöltő zene... Uh... Csak, magánautóra, csak taxira vagy magánautóra is vonatkozik? Ez ilyenleg, taxira vonatkozik. Szóval, hogy magánautóval üvöltethetem, taxiban nem. Ez volt a komolytalanabb kérdés. A, a másik, amit, amit uh, a George benedez való beszélgetésben ő többször mondta, és ez különféle, hogy a főváros úgy hozta azt a, az építési stop rendeletet, hogy nem egyeztetett. De utána a magyarországi kormányfője azt mondta, Semmilyen olyan rendeletet nem hoznak magyar, a magyar kormány, ami a főváros. szó, szóval a kertépítés, a változtatási tilalom nem, erre, nem, nem nem a változtatási Igen. tilalom nem erre vonatkozott. Sajnálom. Azt eről azt mondta, hogy semmi olyan rendeletet nem hoznak, ami a fővárosok akaratával szemben megy. Most ehhez képest, hogyha a. Azt mondja Gyorgy Benedek, Benedek, aki most szerintem először állásfoglalat egyébként nem szokott több politikálásfoglalást tenni, most szerintem tette ebben, hogy többször kihangsolja, hogy a főváros minden egyeztetés nélkül bárjogszerűen tette ezt a dolgot. Miniszterelnök úr és a Magyarország kormánya a kelti rendelettel ennek ment szembe. De ennek Most... volt előzménye, géza azt értsd már meg, hogy ezt megelőzően is volt olyan vita, amelyben olyan munkálatok ellehetetlenítéséről hozott jogszabályt a főváros, amelyről egyébként azt mondta a főváros, hogy az a jogszabály nem arról szólt, az állam pedig azt mondta, hogy arról szólt, és itt egy olyan jogi vita alakult ki, amit ember legyen a talpán, hogy el tudja dönteni. Tehát itt olyan döntésekre kényszerít ez a vita téged és engem, amelyhez nem értünk. Lásd parképítés, amelyet egyébként nem gondolgátolni a fővárosi közgyűlés, a szakma pedig azt mondja, hogy a létrejött jogszabály azt is gátolja. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Több időt kellene hagyni a betelefonálóknak. De nem feltétlen önnek. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Haló. Figyelek. Haló, szeretnénk be. Elnézést, figyelek, ha a telefonba beszél, akkor benne lesz. Ha a tévét vagy a rádiót hallgatja, rövidesen nem lesz benne. Jó reggelt kívánok még egyszer, azt szeretném kérdezni. Figyelek, ha a telefonba beszél. Viszont hallásra. Megmondtam, a telefonra figyeljenek, nem az adásra. Jó reggelt! Jó reggelt, több öt kellene, ha... Igen, önök egy papagájt hallanak. Vagy egy rögzítőt. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! én a, a Nieder-Mülleres kapcsolatban, tehát a hetedik keleti részsel kapcsolatban nekem az az érzésem, hogy az új polgármesterek nem pénzt kaptak most jelenleg, hanem ö, festéket, útfestéket figyelj, és táblákat. Te hetedik kerületi vagy? Én nem, de nagyon sűrű munkám. Elhiszem, de avval szem, tudsz szembesülni? Jót, igen. Én ezt értem, de mit kezdesz azzal, hogy az ott élők ezzel alapvetően nincsenek olyan mértékben szemben, mint te? tudod, hogy én eléggé szkeptikus vagyok ezekkel a dolgokkal. Én, én ezt értem, de tartom. közben ezt számításon kívül nem lehet hagyni. Én ezzel objektíve megismerkedtem. Tehát én félek nem... attól, hogy ez az egész, ez olyan, mint a nemzeti konzultáció. Én ezt értem, de már, hogy a kettőt egymás mellé rakod, azzal olyan politikai tartalmat hozol létre, amelyet nekem egy tízes skálán tízesre kell visszautasítanom. Tudják, hogy hova jutottunk el? Oda, hogy... Pálma Janna azért esett ki a szárban szárból, mert az édesanyja Sírtes Ági kiállt a Színház és Filmművészeti Egyetem mellett. Önök ezt megszavazzák, Sziltes Ági egyébként ezt nem tartja lehetetlennek, és ember nincs, aki ezt kimutatja. És miközben lehet, hogy nincs így, vagy lehet, hogy így van, volna igényre. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok! Szeretném a beteg... Igen. Ha most például lenne egy szám azonosító, akkor a hölgyel már nem kéne, hogy találkozzanak. Jó reggelt! Jó reggelt! Érdeklődni szeretnék, hogy miért nem halkítják le a betelefonálók a tévé mindenhol oh, elmegy honnan on, tudjam a, fórumba, a nem érdekel a fórumban elég <gül> hogyha az... itt, itt jól viselkednek hát jól viselkednek hát műsor szempontjából jó reggelt. Hello. halló jó reggelt kívánok! Egy kérdésem lenne, néztem az műsorát, de közben néztem az ATV-t is, a Startot, és ott az alulfutó alul hírekben az volt, hogy a Magyarország kormányának hivatalos honlapját a Twitter letiltotta. Ez egy tegnapi híromvel kapcsolatban azt hiszem, hogy már volt új hír, nem tudok ezügyben mit mondani önnek, most éppen mással vagyok elfogalva, elnézését kérem. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt. Jó reggelt. Viszont nyomtam meg, van ez így? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Volna egy kérdésem. A helyre. média miért száll egy-két nap alatt le egy témáról, miért nem hajtja hetekig, hogy valami érménye is legyen? Tehát az újságírókat... Elnézést, én a Mohácsi önkormányzati választásokkal hetekig foglalkoztam, az msp nek az elnök választása. Oké, okay, akkor ezt jó. rossz helyre adta föl ezt a telefont. Valakin számon kérni az ellenkezőjét, ahhoz az ellenkezőjét kell felhívni, és nem engem. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Szeretnék a műsorba telefonálni. De benne van, bele tetszett telefonálni. Ja, akkor benne vagyok, akkor szeretnék a fialaúra. De ez is megtörtént már. Önnel beszélek? Teljes mértékben. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy miért ilyen prepotens minden betelefonálóval szemben, ez a maga egyéniségétől olyan távol áll. Én megértem, hogy rövid az idő, amit beszélünk. Vagy Elnézést, vagy... Ön most nevelni akar engem, vagy hozzászólni ahhoz? Nem, a... én csak megkérdeztem. De hát erre meg nem tudok válaszolni. Én fialajános vagyok, nem prepotens. Hogy Ön prepotensnek tart, ez nagyobb mértékben szól Örről, mint rólam. Vége lett a tévéműsornak. Jó regget! Ilyen a hangom miért kapcsol ki? Vége. Azt hiszem a néni megfosztotta magát attól, hogy ide betelefonáljon, és ettől is lett néni. Pedig egy olyan... Kedves volt ennek a műsornak. A zenét is szándékosan választottam, hogy nyugtatóan hasson, de úgy látom, hogy kettő percen múlott kilenc tévéműsor hiányában van, van még érdeklődő? Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Horváth Kéter! Én úgy szeretném, ha a hallgatóink, az sms hogyha lehet, amit Nem szeretném, Péter. Ez nem kívályságműsor. Eddig nem tartottál erre igényt, fogtad magad, és elmondtad. 061-877-0877 Ne adjanak magamra! Vagy hagyjanak magamra. Kitérek majd erre hétfőn. <kül> hogy ez objektíve hogy alakult, így alakult. Még a júliusi szünet előtt ilyenkor 3 7, 9 és 4-10 között még lehetett generálni betelefonálói aktivitást. Ez szeptember óta gyakorlatilag megszűnt, ami az előtte való aktivitásokat illeti, azzal az íg a világán semmilyen probléma nincs. Egyéb iránt ez egyebek közt az a netezőkről nem tudok véleményt nyilvánítani, a rádió hogyha vannak ilyenek, rájuk meg valószínűleg az vonatkozik, hogy ez egy nagyon a rádió, ami rádió, de nem elég rádiónak lenni, annak is kell látszani, és hát e tekintetben ez a 87.6, hát nem látják, hogy a fejemet vakarom, ha hát hagy némi valót maga után, és akkor a némi az enyhe túlzás, vagy épp az ellenkezője, én ezt, ha tetszik, konstatálom, ha tetszik, szomorúan konstatálom, mert én szívesen beszélgetek önökkel, független attól, hogy ki lát engem prepotensnek és ki nem. Prepotensnek az lát, aki azt gondolja, hogy nekem a céltalan össze-vissza hümpőkő beszélgetéseket tűrnöm kellene, amelyeket kizállag akkor tűrök, amikor a belső hangom azt diktálja, vagy azt mondja, hogy abból a beszélgetésből még kikerekedik valami értelmes, független attól, hogy hogyan kezdődik As periódus, ez nagyjából 7 óra 12 és 8 óra 46 közötti idő, ez 90 valahány perc korlátozódik, korlátozódik, miközben maga a műsor klasszikusan két óráig tartott, nem klasszikusan előfordult, hogy két és fél, sőt, nem egyszer 3 óráig tartott, ahhoz, hogy ez most 3 óráig tartson, ahhoz nekem kéne itt pofáznom tízig, vagy különböző embereket felhívnom, mert hogy önök nem telefonálnak, és még egyszer semmilyen hiányérzetem nincsen, mert amíg műsor van, addig tökéletesen működik minden. Csak arra utalok, hogy a műsor klasszikus idejét immáron nagyjából másfél órában maximalizálták a korábbi kettő-kettő és fél órával szemben. Miután ez önöknek szól, ennek következtében én ez alkalmazkodom, csak Szerettem volna nyilvánvalóvá tenni azt, ami egyébként a mostani megnyilvánlásod nélkül is nyilvánvaló volt. 061 először Egy nyolcszázhetvenhét nulla másodszor. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nyúlszal volt egy betelefonáló, mintha lett volna még egy polgármesteri beszélgetés ma. Elnézést, nem értettem pontosan. Nyúlszal volt egy betelefonáló, egy gyógygygygyűjven előtt is, a Igen, aki, aki korábban jelentkezett arra, hogy szeretett volna valamit kérdezni Müller Pétertől, felírtam a nevét, a telefonszámát, és elfelejtettem fel. Jaj, értem, bocsánat. Köszönöm szépen, szívesen. Társa. Tőle kértem elnézést. Holnap Filipov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Závec Tibor lesznek a vendégeim. Magyarul holnap semmilyen betelefonálásra nem lesz lehetőség. Pontosabban mondom. Hát nem a Horváth beszélgetése hiszem, hogy interaktív lenne. Jó reggelt! Jó reggelt! Először gratulálok a 20 évfordulóhoz, és további jó egészséget a munkához. Másodszor a ligetet szeretnék hozzászólni. Számomra mindegy érthetetlen az, hogy a liget nem csak a budapestiaké, hanem az országé. Akkor, amikor egy család el, elvitte az állatkertbe gyerekeket, akkor mondjuk lehetett vidék, és megnézte a ligetet. És azok a létesítmények, amiket készülnek, kézzelfoghatóan mindenki örömére fognak szolgálni. Tehát ez az óriási ellenállás, beleszűni a politikát, számomra e, Ennyi? Ön honnan Igen? telefonál? Vidék, Heves-megye. E, értem, én el, el tudom ennek magyarázni, hogy ez hogy jött létre mert ez nem egy túlságosan bonyolult történet. Itt valójában, és hát hogy vállalom az ódiumát annak, amit mondok, egy hatalmi arroganciának esett áldozatul a Városléget, mert olyan módon kezdett a Városléget átalakításához az akkori kormány, amely azonos a mostanival, ha név szerint nem is, amely politikai ellenállást szült, Amelynek nem kellett volna a politikai ellenállás szülnie, de mégis ez szülte és ez azóta sem csitul, és a felek ezügyben nem tudnak egymással megegyezni, olyan döntés született, amelyek, be, amelyek során a felekkel nem egyeztettek, és ott olyan érdeksérelem történt, ami ott esetben lehet híúsági kérdés is, Mondva hogy az önvélemények is kikérhették volna, de nem kérték ki. Ugye arról van szó, hogy Papcsák Ferenc akkori polgármester, zuglói polgármester nem sokkal a városlégeti törvény beterjesztése előtt fogadta el zuglóban a zuglói Hosszú, tév, hosszú távú uh, rendezési tervet senki nem értette, uh, és ha én értem is, nem vagyok feljogosítva arra, hogy elmondjam, amit tudok, uh, de eléggé önellentmondásos volt, hogy nem sokkal ezután hetekkel később benyújtotta ezt a törvényjavaslatot, amit elfogadtak. Nem lehetett tudni, hogy ez korábban miért nem lehetett tudni. Olyan állami kizárólagosság jött létre, amely állami kizárólagosságot politikai ellenfelei a Fidesznek felvetették. Meglátták a városligetben uh, a vár, ellentétét, mondván, hogy ami minden a várban történik, és amiben szintén nem kérték az ottaniak véleményét, Igen. azoknak kell beköltözniük a Városligetbe, miközben költözhetett volna máshova is, mondták a Népligettől kezdve a legkülönbözőbb barnamezős területeket említették, és innentől kezdve már ezen a lejtőn, amikorában nem volt lejtő, nem lehetett megállni. Nem lehetett megállni. Hát szomorú, mert, mint említettem a korábban, hogy Ugye mindenki érdekes, gyönyörű, hát most már elérték a tetőpontját annak az épületnek, ami az de, a felület. De tapasztalatja de, önnek ez öröm, másoknak pedig. Igen. Ugye ebben meg, megvan az is, ami a, a klientúrával kapcsolatos pénzügyi dolgokat illeti, hogy kik a kivitelezők, hogy igen. ez vajon egy igen. gazdasági presztízs beruházás. E, és ezt már nézze. E, ezért mondom, legyen egy országos népszavazás, amelyben az ön véleménye ugyanannyit nyom ladba, mint amennyit egyébként egy 7.-14. kerületi, 13. kerületi vagy első kerületi lakosé, abban ugye meg kéne haladni az érvényességi küszöböt, és egyértelmű igent vagy nemet kell mondani, és az a politikára nyilvánvaló hatással lesz, de ha ez a népszavazás Köszönöm. meg lesz, akkor uram önnek ott Heves megyében el kell mondani, hogy ez olyan hangulatú lesz, mint egy előrehozott országgyűlési választás. Minden lesz benne, csak Városliget nem. Hát, hát igen, sajnos szomorú. sajnos szomorú. Itt van egy nagy bolondluk, és abból bolond szél fúj. Én hiába próbálok nem bolond szél lenni, egy ekkora nagy bolondlukból alapvetően csak bolond fújnak. 061-877-0877. Senki többet? Most miért nem indulsz el? Indulj el. Elindult. Ha telefonálnak, itt maradok. De azt telefonálni kell. Aki kiveszi a Városligetet a politikai kontextusból, az más csodára is képes. Senki? Szomorú vagyok. reggeli tévéműsorrá, akkor se változom, de... hát... korlátozott habzású mosóporra viszont igen. De hát a népszava dönt. Küldök néhány SMS-t, addig még itt ülök. Először is küldök egyet Filippov Gábornak. Neki azt írom... Holnap 7.15 Fiala János Tudom ki léna, jó reggel, meg egyebek, de ezt most elhagyom. Jön Navracsis Tibor Neki azt írom, holnap 7.30 Fiala János Jön Horváth Csaba Neki azt írom, holnap Filippo Gábor már vissza is írt, megelőzte a Navracsis nagy dolog. Írok is a Navracisnak, hogy Holnap 7.35, hiszen azt maradtunk, hogy kapnék 5 percet a... Filippo. És akkor most jön závecúr. úr. Aki ide akar ragasztani, még gyorsan telefonáljon. vagy szöveges üzenetet szeretne küldeni a születésnapra dörö.fialajanaskukat gmail.com Ez egyébként is az üzenőfüzetem A videó ne haladja meg az egy percet és legyen szalonképes, képileg, hangilag Jó reggelt! Jó reggelt úr. Csak azt szeretném mondani, hogy ilyen tökéletesen összefoglalni a liget történetét még senkidől nem hallottam Úgyhogy le a kalappal ön előtt. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen, tenne, beszélgettem... Itt van még? Itt vagyok, igen. Beszélgettem Bán Lászlóval, aki nagyjából hasonlót mondott, mint ön, és mondta nekem, mert valamiről beszélgete, szükségesnek tartottam, de tenne többeket felhívtam, csak nem mindenki reagált, és mondta, ő mondta nekem, hogy szerinte két vagy három lépés kéne hátrálnom, mert biztos ismeri azt, ön is ismeri azt, amikor valaki annyira ráfókuszál valamire, ha ezt már elkerültem az ebből járó hibákat, akkor az jó, de hogy annyira közel kerül a vizsgálattárgyához, ami már egyébként az élvezetet befolyásolja, vagy őt magát olyan mértékben teszi, benfentesi, ami nem feltétlenül használ a Itt a hallgatók járnak Én... nagyon jól. Örülök, ha jó ezért, ezért is kell önt hallgatni. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont hallassuk.